Okej, hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Bit Nörnes, avsnitt 94. Det här är Nico tillsammans med Färnan. Ja. Uh -oh. Och i dagens avsnitt kommer vi prata om spelen NBA Playground och Pokémon Medicarp Jump. Vi kommer att prata om ämnena inför E3 och vad bör man tänka på som nybliven samlare. Men först, Färnan, mm. har du nördande roligt? Eh, <laughs> det, är ju, det är ju jag som har spelat det här... Jag vet inte vad man ska kalla det för eh, Magic Arp Jump mm. eh, vart, vart länkad i spelet Idag vid lunchtid Ungefär Har nog fan ändå hunnit, hunnit Spelat en timme eller två Ändå Så det vill säga att jag ändå är ganska insatt eh, Ja det var Boffer som hade länkat till vad var <laughs> Ja Och, <laughs> och eh, Alltså har du absolut Ingenting annat att göra Eller ingenting annat att spela och du tycker att Magikarp i sig är en bra Pokémon Då kanske det är värt det Det är gratis, så, att det, det, är så här, det spelar ju egentligen ingen roll eh, Men hur spelas det? Är det som det här, vad heter det? Flappy Birds, eller vad fan heter det? Eh, hur fan, ja men Flappy Birds, det är då Då ska du liksom få en fågel att hålla sig flygande, eller hur? Ja, vi liv det kommer ja, som nej, hinder Ja, nej, nej, nej, nej Här är det så här, du är ju en Pokémon-tränare okay. eh, I den här på världen som jag kommer inte ihåg vad den heter just nu. Eh, där det i stort sett bara finns magicarps. <laughs> okay. Och det finns en liga, eller massor med ligger, där man tränar eller tränar och tävlar med sina magicarps om vem som kan hoppa högst. Alltså det är ett hopp. <laughs> som man säger, hoppa, den som hoppar högst den vinner. Okej. Okay. Ja. Och, <laughs> och du börjar med att liksom du kommer, du, du blir utvald av någon äldre farbror. Som tar dig till sin stad eller till sin by och säger så här. Se till att du måste liksom du, du ser ut att vara en duktig tränare. Se till att få upp lite moral i den här staden. Så att våra Magicarps kan liksom hoppa stolta igen typ. Och så får du låna ett fiskespö av honom. Och dra upp din första magicarp. Sen tränar du honom. Och sen går du ut och utmanar. Alltså det finns det liksom en liten... Ladder, eller vad du ska kallar det för Alltså en så här okay. du, du ska slå fem stycken andra För att liksom komma upp och vinna Wow, du har fått den. Det är som Pokémon gym, typ mm. Att du går in, du kör mot fem stycken Du slår bossen Du får en liten badge för det Och så ska du fortsätta så Jag tror det är Jag såg nu sist, jag tror det kan Det finns sex sådana Det finns säkert fler, jag har inte hunnit med en än Så att det finns säkert flera som man kan Flera sådana vad heter det då? Jag tänker på ligor Flera sådana ligor man kan köra så att... Men själva tränandet i sig då Det går ut på att du har din eh, Pool Alltså en vattenp alltså vattenpöl Eller vad man ska kalla det för ja. Där din Magic Carb lever Och där kan du gå in Och så kan du, får du liksom, dyker du liksom upp mat och grejer I poolen eller i, Vad heter det? Akvariumet. tack akvarium. Ja. Så får du trycka på maten så kommer han att simma runt Och äta upp all mat och då får du experience-poäng för att han äter. Sen kan du även <laughs> även springa iväg och träna med honom. Och de två träningsmomenten jag har lyckats få göra än så länge är eh, jump counter och sandbag slam tror jag de heter. Okay. Eh, jump counter är så enkelt att du, magic corp sitter där och, och kör sin, du vet den här eh, cutscene eller vad fan, vad kallar man det för? Ja, det lilla hoppet han gör jämt Ja, sprattar ja, Han sprattlar liksom Det gör han och för varje gång han sprattlar så Trycker han på en sån här stegräknare Och det får ett steg liksom för varje gång okay. Jag har aldrig orkat vänta ut honom För att se vad som händer för han vad, kan Du han... klickar inte ens Jag kan klicka okay. Men det verkar inte göra någon skillnad <laughs> okay. För att jag trycker på honom och då hoppar han skit fort, Men det slutar vid hundra. Okej. Okay. Och så får du lite experience poäng och så hamnar du tillbaka i akvariet Och så åker du iväg och tränar igen. Och då får du den här sandbag slammen. Och då hänger mm. en, alltså en boxningssäck i ett träd. Som du hoppar emot. <laughs> På samma okay. sätt som du prattlar mot den här <laughs> stegräknaren. Okej. <Okay. laughs> och det gör han tre, fyra gånger. Sen får du lite experience poäng för det. Och så är du tillbaka i akvariet igen. Men alltså så du klickar inte för varje hopp Utan han splattrar själv Ja, alltså jag kan Som sagt, jag kan ju trycka på honom För att han ska göra de här sakerna snabbare ja. Alltså slå fortare Liksom på säcken Eller hoppa fortare ja. Men det verkar, det verkar som att Jag kan trycka tre gånger typ Så får jag hundra hur som Okej. Okay. Så att det, det, det är liksom jag, jag tror att jag kan sitta och titta på honom Medan han hoppar till hundra också Jag har inte orkat prova det än eller jag har inte haft tid att prova det igen ska jag säga eh. Och sen kommer vi till det, finli det finlidigt I det hela då Att du kan bara Det tar ju självklart en viss tid innan du kan springa iväg och träna igen Jaha Du har tre sådana här träningspoäng Eller träningspoletter eller vad man ska kalla det för mm. Och Vad jag såg Jag har inte kollat exakta tiden Men jag tror det är typ så här 25 minuter Så får du en ny sån polett okay. Och du kan max ha tre stycken så att det, men första generationen eller hon ska kallar det för den här första ligan den har jag ju klarat redan. Men det var så okay. på, jag, jag är inte helt med om jag kanske missförstod det hela för att jag sprang runt och tränade och åt tränade och åt tränade och åt, tills min Magic Corp var max level som var level, level 11 på okay. just den här första generationen då som de kallar det för. Och då tog jag mig igenom hela ligan utan några problem. Han, jag tror min Magic Corp hoppade 19 och halv meter hoppar han upp i luften. Okay. <laughs> och så när du är klar med den, då får du liksom pensionera den Magic Orpen, Så får du gå till den här gubben och fiska upp en ny. Okej. Okay. Och så ska du träna upp den, men den kan bli några levlar till. Okej. Okay. Så att den, den jag har nu som är generation 3 tror jag, den kan bli level 13 istället för 11. Okej. Okay. Generation 2, ni som skaffar det här spelet och och, och prova det. Jag säger bara så här, generation 2, har ni den kvar så att ni kan slåss med den i liga nummer 2, Då är ni bättre människor än vad jag är. Så enkelt. Så vi, kan, vi lämnar det där. Så ni som provar sen kommer att förstå vad jag menar. Eh, hur som? Och sen själva matcherna sen då. Det är, ja. det är verkligen så här. Du tränar upp din Magic Carp till tills du känner att okej, okay, nej men eh, nu är han han är level 10. Det här kommer gå bra. Man går till eh, den här ligan och så börjar man på nivå 1. Man mm. kör mot den personen. Och allt som händer är att du går fram till personen. Det kommer fram till någon dina, dina bå, eh, två Magic Corps ligger och sprattlar i en så du vet här vad det sumo brottningsring typ. Ja. ja i en sån ring där ligger de och sprattlar lite grann. Sen får du trycka på en knapp. Där det står Magic Carp Jump. Sen kommer de att hoppa båda två. Och så kommer du att zooma ut. Så kommer du få se bara trätoppar, liksom så här. Och så ser du två Magic Carps. uppe upp i träkronorna. <laughs> och så landar de på marken igen sen. Och så får du se vem som har hoppat högst. Och du klickar bara en gång. Det är inte så att ja. du klickar flera gånger Nej. för att hjälpa åt. Nej. Nej. Inget, ingen skill ingenting, du trycker en gång för att mm. de ska hoppa då hoppar de det är ingen sån här att du ska tajma no ingen till ingen sån dumheter utan tryck, hopp och så hoppar han det är, all det är allt spelet går ut på än så länge vad jag har så långt jag har kommit i alla fall mm. Men då är det ju den stora frågan, vad är det här för dygnar du har tagit ner? Alltså det, det, jag vet inte, men det var gratis och alltså, det, alltså det är ju lika bra som att sitta och köra, jag, Angry Birds typ. Ja men då gör du i alla fall någonting, du drar tillbaka, här verkar ju som att du inte gör någonting. Men du, lo, du ser ju till att han äter. Du ser ju till att han tränar. Och du, kan du slåss Rika, med honom. Då. då är det väl bättre att ta, ta ner typ Tamagotchi för då kan de i alla fall dö. <laughs> <laughs> det kan de här också. Ja, du har lyckats med det också. <laughs> Men alltså, Men, det här spelet låter ju helt värdelöst. Det, alltså, det är ingenting annat Alltså tro, Ta inte ner det här och tro att det här är wow, nästa Pokémon. <laughs> för det är det inte. Absolut inte. Det är inte ens... Wow, ett nytt spel Utom det är så här. Uh, vad är det här? Från start uh, Ja, det, det är bara konstigt Det, det är ja, nej. <laughs> Vill du ha ett what the fuck moment Så absolut ta ner det och spela För som sagt, det är gratis I alla fall när jag tog ner det idag uh, Prova det Men jag tror att ni kommer vilja ta bort det lika fort igen Jag är ledsen <laughs> Ja, det låter ju helt yeah. <laughs> Plus att jag tycker att Magikarp är den mest meningslösa Pokémonen någonsin. Det, det har den varit ända sedan jag spelade det på Gameboy. Alltså, det är inte en bra Pokémon. Alltså, man har den bara för att man ska få Gyarados till slut, liksom. Ja, jo, jo, men exakt. Jo, jo. Visst, då är han bra. Men du, han är ju inte bra när du har sprattel, Jag kommer inte ihåg vad attacken heter. Uh, där han inte gör någonting. Du måste ju liksom lära honom Det kommer jag ihåg att jag gjorde på Boy. Jag gav, fixade, fiskade upp en Magikarp Sen gav jag honom alla de här TM-attackerna Så att han kunde slåss för sig själv För att annars var man ju tvungen att ha den här klassiska Ha honom först i listan Byta till nästa Pokémon Slåss med den För att han också skulle få experience mm. Men nej nej, nej, nej Det är, det är, inte, det är inte bra Nej, det låter kattas. <laughs> vi kan, vi kan lämna det där och gå vidare till att... Jag har tack vare dig så har jag hittat någonting nytt att titta på. Okej. Okay. Och det är The Game Chasers. Ja. Ah, Bland annat, jag på. ska jag säga. Jag har kollat på de första 20 avsnitten. Oj, du har kommit så långt ändå. Ja, jag har ju det. Alltså, det här är, näst, det här är lite vad jag har letat efter, tror jag. Nå en serie att kunna ha på i bakgrunden. Där jag faktiskt inte behöver... Titta och vara jätteintresserad av vad de gör. Nej, precis. Det räcker liksom att se de här människorna göra vad de, alltså vad de älskar, vad de tycker är skitroligt. Mm. Sen att det kanske inte är riktigt de spelen eller riktigt de konsolerna som jag älskar på det sättet. Så därför räcker det för mig att faktiskt bara lyssna på dem och, och liksom höra vad de har att säga och höra vad de liksom säger. Wow, det här spelet hittar jag och det, det räcker. Jag behöver inte se det. Utan mm. ja, det räcker med att jag hör det Och självklart tittar jag ju på det ibland Men alltså kollar jag på det också Men det är perfekt att ha på i bakgrunden ja, Precis, och det här är ju vi har, Jag tror jag har pratat om det förut också Men det är ju eh, gamechasers ja Det är som det låter, de är ute och joggar spel På lockmarknader mm. och sånt Och det är då Billy och Jay Två mm. riktigt sköna Texasbor <laughs> De är faktiskt riktigt, riktigt sköna Och de har fasiken, jag tycker att det är riktigt bra produktion på den här, på den här serien, ska jag säga. Uh, Billy är där, ena killen, han jobbar ju med sånt här. Mm. Så det är ju därför han, han, han vet vad han håller på med, han har ju rätta grejerna. Uh, uh. Och de har jobbat på jättelänge nu och de har även en, som jag också kan rekommendera till dig, Toy Chasers. Där de är ute och jagar uh. gamla leksaker. Uh, okay. Tänk uh, Transformers, det är uh, uh. Star Wars, allt sånt där. Och det är också riktigt roligt att se. Det, det enda jag måste påminna mig själv när jag sitter och tittar på den här serien är att mm. lyssna noga när de säger hur länge sedan det var de var ute sist. För att sitter man och kollar så här många avsnitt i rad mm. så låter det som att de här människorna gör ingenting <laughs> annat. Nej. Och de kan. De, man förstår inte hur de får in några pengar. Men lyssnar man rätt noga så är det ju så att det här är ju kanske typ ett avsnitt i månaden Eller alltså att de klipper ihop Rätt mycket tid För att få ihop ett avsnitt ja. ibland Och ibland kanske flera Alltså så, men det, det är inte så att det här är allt de gör på en, på, liksom, I sitt liv, om man säger så Nej, och sen, de är väl uppe i sju säsonger Nu, så de har, ja. ju, har ju hållit på ett tag också så. Ja, exakt, exakt Sen har jag också börjat kika lite grann på Retro Hunters mm. Inte alls Lika Vassa uh, i, I liksom produktionsvärde uh, Eller så Däremot så tycker jag nästan De är lite uh, De känns lite mera uh, Vad ska man säga uh, Ärliga är fel ord Men det blir liksom lite mera Genuint på något vis mm. uh, Grejen med dem är att De var en av de absolut första Som höll på med det här på Youtube Mm, mm. De finns tyvärr inte längre. Utan ah. de la ner efter två säsonger och sånt. Okay. Och Game Chasers, de, när de började planera sin. Mm. Så, för det, var, det, finns, det är ju så tv-program ja, där de åker runt och letar. Och de bara, men det där ska vi göra med tv-spel. Ja. Och så gick de ut på Youtube och såg att de här grabbarna fanns. Ja. Och de bara, fuck, aj, ja men... Ja, skitsamma. De har inte lika bra produktionsnivå, så det är därför de ändå fortsätter med sin grej. Ja, ja. Men de här eh, Retrohantis de har varit tidigare och de är sköna, men som sagt, de finns tyvärr inte längre. Nej, nej, okej. Okay. Vet du hur många avsnitt de har gjort eller hur många liksom, säsonger de lyckades kamma ihop? Jag tror det är två säsonger, men vad kan det vara? Det kanske är bara en 20-avsnitt eller något. Ja, okej. Okay, ja, för jag har hunnit sett de fem första i alla fall, tror jag. Ja. Jag ni hunnit titta på en. Och det, Känner ändå att det, jag, jag förstår att de kanske lade ner efter en stund om det var så att det började dyka upp saker som gamechasers till exempel. Ja. För att de här killarna är ju verkligen, det är, vad är de två eller tre polare och enas fru tror jag. Som springer runt med en handkamera liksom bara. Ja, precis. Och visst, de klipper, men det är det de gör också. 18 avsnitt har de. Ja, ja. Jag tror faktiskt att jag kommer att älta igenom de 18 faktiskt nu, nu när jag vet att, de bara, att det bara är så många. För då vill jag nog faktiskt se allihopa. Mm. Jo, men det kan jag rekommendera. De har även en liten podcast de höll på med, men jag tror inte den finns kvar heller. Nej, nej. Eh, men den finns ju också på deras YouTube-sida. Mm, mm. ja, ja, ja, hur som. Det, det är två YouTube-serier som eh, tycker jag är värda att se. Eh, dock också lärde jag ha ett litet intresse för retrospel. Alltså... Mm. äldre. För att det, det är det enda de jagar egentligen. Jo, precis. Absolut. Det är inte, det är inte mycket nytt. så alltså det, det, ibland brukar man kunna se dem blänka över Playstation-spel och lite sådana där saker. Men det som är av värde och det som faktiskt det de faktiskt lägger fokus på är ju ännu äldre. Mm. Sen, ja... Sen har jag läst lite grann sen sist ändå. Mm -hmm. Jag har bland annat en som jag faktiskt är riktigt sugen på eller nyfiken på är en superhjältinna, eller vad man ska kalla det för, vid namn Velocity. Alltså vet, var hon, ja, som du visade om ja. till mig. Och, ja, exakt. Jag vet egentligen ingenting om henne mer än att jag har fått läsa ett, ett nummer av henne. Hon, hon verkar, Hela serien i sig verkar vara en blandning Av Deadpool och Avengers Slår okay. ihop de två i en och samma Så har du typ velocity okay. För hon är med i någon grupp som heter Cyberforce uh -huh. så Där de har fyra eller fem Medlemmar eh, Där de alla har olika Den ena tror jag är, har aldrig missat Ett skott någonsin äh, Förresten ta bort Avengers, skriv Suicide Skåd istället Ja uh ja -huh. Det, typ där mera, för det en av dem är hennes stora syrra tror jag det Hon har aldrig missat ett skott någonsin i hela sitt liv typ Och den andra är stor och stark och ja, du vet det är så här. Det är en rip-off känns det som mm. Och hon Velocity själv är en kvinnlig flash mm. I lite mer utmanande kläder skulle jag säga var oh, i spandex eller? Ja, typ så. Typ så. Eh, jag vet inte mer om den för att jag har inte läst mer om henne heller. Eh, Var dock lite sugen på att kanske kolla på att plocka upp några nummer till. Vi mm. får få se om det, om det är någonting jag kan hitta. Eh, men Velocity, absolut. Det, det lilla jag har sett, så verkar hon vara en intressant karaktär. Speciellt oh, nice. kan alltid vara kul att få se, se och läsa om. Någon ny som man inte vet någonting om. Mm. Men hur var det du sprang över den då? Eh, jag, ska vi, jag tror att jag har fått med den ifrån eh, Loot Crate. Ah, ja. eh, någon sån här pin... Eh, man kan ju få lite extra material om, om man faktiskt läser igenom saker. Det visste inte jag. Det jag lärde mig det nu vid den här Craten som jag fick nu. Att Det går ju faktiskt att få lite extra material om du går in på deras hemsida och skriver in... Eh, Skriver in lite koder och grejer som du får med i lådan. Okay. Så då, då, där, därifrån tror jag mig har fått den här serietidningen i alla fall. Sen har jag faktiskt inte gjort så mycket med den här veckan. Nej, då? Ja, själv. Jag kan ju också ha det lilla serietidningen jag läste. Jag blev så sen förra avsnittet när vi pratade om Tom Hardy och Venom. Ja. Så blev jag ju sugen på att läsa det också. Så jag tog upp mina Venom-tidningar igen mm. och började mm. läsa. Och just nu handlar det om eh, Eddie Brooks har blivit av med Vänomgiftet. Okay. Och det här hela början av det handlar om bara symbiotet. Oh, För det är så, det är väldigt invecklad liksom, <laughs> berättelse. Oh. För de börjar med att först får man ju se, man är på Antarktis. Mm -hmm. Det är snö, is överallt. Det är en liten forskargrupp och det är symbiotet. Mhm. Mm Symbiotet bryter sig fri och likt en alien berättelse hoppar den mellan olika världar och dödar alla på basen typ. Olika, vä Aha, olika världar som är olika människor. Ja, personer på ja, okay, ja För den kan ju ta över sina ja, människor. Men. Mm. Vet. Eh, och symbiotet vill ju ta över en människa. För att vi, alltså för att den ger en energi Den lever ju via en annan människa mm -hmm. Men det här symbiotet Är bara ute efter döda Den tar okay. inte över symbioten Utan den hoppar mm -hmm. mellan varje Bara för att döda, döda Sen Oj. tar den en tills den kommer till nästa by Eller liknande Och mm -hmm. då börjar den hoppa igen liksom. okay. Så den verkar inte bry sig om att hitta en host Utan den vi bara döda allt mm -hmm. Så det verkar inte vara det vanliga symbiotet Okay. Och det är så man liksom börjar Och sen börjar man få tillbaka blicka Vad som hände 12 månader innan Är ett äh, album Sen mm. är det 19 månader innan Och det är väldigt mycket hopp okay. Och det verkar ju liksom Det är Aliens, det är S.H.I.E.L.D Det är Spiderman, det är Fantastic Four Det är Logan Alla <laughs> är inblandade här och var Och så ska man försöka får man läsa mer och mer Och så får man pussla ihop alla delar Och det är intressant, men det, det var som sagt väldigt pysslande. Så efter att jag läst 15 nummer, jag bara du äh, behöver en paus för att rensa skallen. Här. Det blev väldigt mustigt. Jäklar. Men det är ganska skönberett. Det är liksom, ja, liksom vän symbiotet. Man får se Eddie Brooks och sånt där. Mm -hmm. Då han slåss mot Spiderman och så får han, säger ja, Symbiotet är liksom bara men, Jag tycker det här är så kul att slåss mot dig Spider-Man så jag tänker inte döda det idag Nej. Jag vill bara göra det Riktigt, riktigt illa oh. men, och sen, men då kommer Fantastic Four Och, oh, och spelar på Vänom symbiotet mitt i allt Och fångar honom oh. Men då är det en skön för The Thing Den här stora mm, stenbumlingen mm, mm, mm. Han håller i, liksom, Eddie Brooks och Vännam-symbiotet och bara, ja, nu kommer du ingenstans. Så om gör det enda som han finner, ja, liksom, men jag nej. kan komma loss. Han sticker, tar sin tunga och sticker ner i halsen på, vad heter det, det thing. Mm. Så det är så, ordentligt chiss. Och då biter vad heter det, nej, det, då är det någon som, då kommer flamman. Mm. Och skär av tungan What? Så att den liksom sitter i halsen på The mm -hmm. Och sen fångar de in honom Om han har ont Och så kommer, ja, vad heter hon eh, su Storm Nej, inte, ja. inte Storm Sue Ja, vad fan hon heter oh, Hjälp eh, Osynliga ja. bruden i alla fall ja. eh, hon, hon, hon, hon har ju något så energifält okay, Så hon kan hålla fast symbiotet och okay? grejer Ja. Och sen så står The Thing står och hossbottar och fräser ett tag Så han får upp hela tungan som är kvar Amen. Som är typ lika lång som en människarm liksom. uh, uh. <laughs> Och eh, den så slänger de bara iväg en soptunna och så åker de därifrån så, Och då är det en, ja, då är de via en restaurang så En av de där diskpojkarna mm. springer fram och tar den där tungan Och springer in till sin chef och bara jag slutar och springer hem Va? <laughs> För han har tänkt att sälja den här på ebay <laughs> men. För han bara ja, men jag har all... Det står överallt i tidningar Spiderman och Venom slåss hela tiden Och de betalar skitmycket för att ta foton På just de här två killarna mm. Men jag har ju faktiskt Venoms tunga Jag kommer kunna sälja den för skitmycket Och då kommer ju de här alienfolket Som tar tungan då mm. Och börjar experimentera På det och på så mm. sätt från tar han ett till symbiot. Och det är den som blir den här mördarmaskinen som man hoppar tillbaka i början sen till i Antarktis. Oh, jävlar blar var invecklat. Mm. Det, alltså, det var alltså, ett typ Carnage, alltså. Ja, fungan. lite så, precis. Men okay. mitt i det också så är det en annan robot som håller på att springa runt och försöker kämpa mot de här aliens. Och mot vännen för att funga in den. Och det är så här: det tar typ 12 avsnitt. Sen får man reda på att, aha. Han, den är byggd från aliens av deras material men styrs av S.H.I.E.L.D. <laughs> i hemlighet så det är liksom det är inte typ bara att det är en två grupper så det är liksom vi har fantastic four med spiderman där vi har aliens där vi har har där kommer SHIELD också, och så två symbiot. Ja där är Logan var ju antartist och började slåss han <laughs> jagar ju där också om han bara <laughs> <laughs> Så oh, den är shit. väldigt väldigt eh, i komplex liksom. Den är väldigt svår att hänga med. I. Men de lyckas ändå knyta allting på något sjukt jävla sätt. Ja. Så uh, jag har inte läst klart det Men det ska bli intressant att fortsätta läsa den. Men jag tog också ner idag den här som jag, vi pratade om förra med att de har det. Jag tog ner 20, ja, är det, 24 nummer av uh, Vän om när han är soldat. När det är Eddie Brooks mm. efter kriget kapat av bena liksom och kommer tillbaka. Så jag har tagit ner dem på paddan Som jag ska börja läsa Men bör börjar den med att han kommer tillbaka Från kriget utan ben Eller börjar den med Nej. att han redan har symbioter? Han har symbioten Sen förklarar de tillbaka Med kriget och det där ah, okay. ah, Så ah. man får se honom som sen För jag har läst två nummer Eller tre nummer av den här redan Är det den som för... börjar i, det där kont i kontoret Där eller shit Ja ah, du jag tror vi Det var jättelänge sedan vi läste det Men du ah. läste nog den på min telefon Ja, och nu har jag köpt då. hela alltså hela, Men det är ju den precis som jag mm, har är mer av Helt enkelt Jag ja, tyckte jag var väldigt bra Men som sagt jag läste bara tre avsnitt Av den då som nu har jag köpt hela Boxar eller vad man ska säga. Ja, ja, Jag måste faktiskt nämna en tidning till Som jag har börjat ja. läsa på Jag tänkte jag skulle strunta i att nämna den För att jag har läst fem sidor in okay. Men det, när du ändå tog upp Venom Så var jag tvungen att, tvungen att nämna det Spindelmannen Okay. Jag, jag vet inte, alltså det här är länge sedan, men jag var på Loppis här i Uppsala mm. eh, Och hittade en eh, spindelmannen Marvel Pocket okay. jag, vet, jag vet inte om det är någon specialutgåva de gav ut lite då och då eller någonting sånt någonting För den heter verkligen Marvel Pocket nummer tre Står det på hela ryggen okay. eh, <laughs> Det är tidning nummer två från 1985 <laughs> okay. Så den är svartvit och är på typ 130-140 sidor. Där, och varför jag köpte den är för att på framsidan så är det Spindelmannen och Dr. Octopus. Ja. Uh -huh. eh, med tidningsuppslag ba bakom dem. Där, där det står: Superhjälte blir superskurk. Okej. Okay. Jag, jag kan ju bara tänka mig vart det här är på väg. Eftersom att jag lyssnade väldigt mycket på Nördigt förut. Uh -huh. Och vet om att Peter där pratade väldigt mycket om att. Peter, eller, Spindelmannen och Dr. Octopus Har bytt medvetande förut ah, du tänker Så därför så. tror jag att det är det här Att det är här det händer I mitten på 80-talet Alltså ah, ja. Ja, men det Så är det. därför var jag bara tvungen att köpa den <laughs> och, där, och nu också då Och faktiskt läsa igenom den mm. Så att den har jag börjat läsa på Det ska bli skitintressant att se hur de gör det här Hur de får liksom Hur de blandar ihop de två att bli en och bli en och samma person Så att säga ja. och det, Mer än så vet jag inte Så jag vill bara nämna att jag har börjat läsa den ja. så. Eh, Sen har jag spelat som Självklart ett Playstation 2-spel mm. eh, Jag började ju som sagt Jag pratade förra veckan om Need for Speed Underground 2 ja. Men jag fick så sjukt ont i ögonen Att spela på en ja, Min stor tv liksom. ja, ja. För den är inte anpassad för Playstation 2 Så jag gick ner i källan och hämtade till slut Min fet tv som är en 30-tummare oh. i chockstorlek. Alltså jag svettades när jag kom halvvägs uppåt rattorna. Men vänta, skämtar du? Jag fick en bild av dig i veckan ja. jag, trodde, jag trodde du hade konkat upp en sån här, du vet Max 23-tum, alltså du vet, ja. en sån här mindre tjock tv Nej, det där är en <laughs> och Fifa fy okay. ja Alltså jag var helt slut. Jag kom in, och in i rummet och bara lade jag var helt slut. <laughs> Men som sagt, jag hade ju lagt den på hyllan så jag tog upp ett annat bilspel som inte var lika krävande som heter Shocks. Mm -hmm. Helt enkelt det är rallyspel där du får du väljer en bil eller du får välja en bil och sen så ska du köra banrejs helt enkelt. Klassiskt mm. rally ungefär. Man, I single player läget så har du Att det är fyra olika sorters Vad ska man säga Spellägen eller race mm. Som du kan spela Först har du Ja den vanliga Och där så har du bara Vad är det Jag tror du har sex bilar du kan välja mellan Du kan När du kommer in där så får du Du får börja med en bana och sen låser du upp en till Och så är det sex banor totalt Mm, mm, uh, men <laughs> grejen är att uh, du samlar på dig pengar med pengarna så kan du gå vi liksom, använda för att antingen köpa en ny bil eller att uh, tävla eller gamla. Liksom, spela om en bil mm, mm, spela om en bil det är liksom alltså, vad var det den bilen som jag ville ha sen för att låsa upp nästa nivå gick på, antagligen kunde jag köpa den för 440 000 och okay. man tjänar V3 VF, är man ungefär 10 000 så det blir ett antal race jag oh, måste köra ja, klar, okay. eller så kunde jag då jämlån för eh, 55 000 så man bara <laughs> men självklart 55 000 och då är det den bilen jag väljer mot en exakt likadan bil, så jag ställer mig och så bara använder nu 3, 2, 1 din motståndare får åka jag bara, vad Okej, okay. och nu får jag åka. Så det, den fick jag även ett förspång. Och du är inte så att det är en lopp utan det är bara en rak sträcka nästan. Så, och som jag ska hinna före den. Alltså, det var så jävla svårt. <hör> Men när, om man misslyckas så. Mm. Blir, nästa gång så kostar det hälften av så mycket som du gamla. Okay. Så från 55 till 20, vad blir det? 23,7 eller vad även det är? Ja tusen. <hållandet> Och sen vidare Jag klarade den Det hade 13 kronor kostade det för mig Fattar hur mycket jag spelade om Den där jävla skiten Alltså skämtar du Du måste ha gjort av med Hur mycket pengar som helst då Ja men ändå var det billigare Än att samla ihop till 440 000 För att köpa bilen ja, Jo Så... jo men ändå Det är ju Hjälp, ja, Men det är det Spelet är så dumt för det var skittråkigt att sitta och ja. köra det hela tiden. och Medan jag hade det så fick jag bara sitta och köra sex, samma sex baner för att samla på med pengar. Mm -hmm. Och liksom hålla på så där fram och tillbaka. Så när jag väl fick den nya bilen då hade jag ju redan tröttnat på spelet. Oh. Men då fick jag en ny, en ny bil, jag fick sex nya racingbaner Men det är bara varianter på de tidigare banerna så jag har redan typ spelat dem. Nej. Och alltså Det är såhär, det, är lite, det, är, det är samma bakgrunder ja, och samma värdel. Liksom, precis, det är, lite det är bara en typ. Direkt. De lägger till en, till en väg liksom man. Bara, kul. Nej, alltså det var kul. så dåligt. Och, man, och gameplayen var det bra. Nej. Den känner inte av gasknappen. Ordentligt, så man får hålla ner gasen tills du krampar i tummen. För då får du bara släppa lite och slutar den gasa. Och det är inte oh. min dosa det är fel på. För jag är ju spelat andra spel utan det är spelet. Oh. Och. När man spelar, det är mycket svänga sånt som du ska sladda i. Mm -hmm. Allting känns bra tills du kan sladda. För då är det som, tänk, antagligen kör du på is eller du ligger däckerna är över luften som att du svävar nästan. Ah, Helt ah. plötsligt släpper den all verklighet, liksom gravitation och allting. Det känns inte bra. Kla klassisk så... arcade-stil typ. Ja, ah, alltså. precis. För det är ah. arcade-stil, men den släpper allt liksom. Så ah, ah. Det känns inte som att du är på vägen ens. Och det förstör <laughs> ju allting. Så Shoxx är hittills det sämsta spelet jag har spelat på PS2. Det var katastrof. Jag sitter och tittar på det nu och det, det ser ju inte jättebra ut. Alltså. Nej, jag hade hoppat, jag liksom såg, jag bara använder oh, Arcade Race. Ganska skönt för jag hade spelat Need for Speed som ändå är lite mer avancerat. Mm. Jag bara hoppade in, kör lite, ha kul och sen bara nej, det var inte kul. Jag var frustrerad, jag spelade. Och jag spelar det här spelet ganska mycket för att jag ville ha en hel uppfattning. ja. Helt onödigt. Ta inte upp det här spelet. Du, du, men jag måste. Jag har aldrig provat att spela Shocks Eller inte vad jag kan komma ihåg i alla fall. Nej. Men. Har du spelat Ridge Racer någonting? Ja, men jag måste skriva upp det för jag känner igen namnen och äckligt. Men Ridge Racer är väl futuristiskt där, inte det? Ja, delvis. Jag har bara spelat två baner på det någon gång. Alltså på, på Ridge Racer. Jag fick det till Vita att jag hade nämligen Vad, Nej, vad det jag är tänkte det där. Ja åt... precis, Nej ja, men nu vet jag vilken kan snackar det, om det, det ser ut så som jag tyckte att det spelet kändes Och det kändes katastrofalt Just ja. det här med, för det är precis vad du beskriver Just det här med sladdandet och allting Alltså köra rakt fram känns bra Svänga funkar när du kör rakt fram mm. Och så ska du börja, börja göra de här kraftigare svängarna Och allt bara får rätt åt helsike det känns som att helt plötsligt åker du på sopa Och mm, det är liksom det är så här bara, rätt in i väggen i sidled baklänges Det spelar liksom ingen roll vad du gör. Så blir det inte bra. Nej, men grejen här när jag kollar nu på bilder på Ridge Racer på Playstation 2. Ja. Ridge Racer finns på PS1 och PS2, någon bilder som jag kollar. Jämför med nu. Mm, mm, mm. Shox ser det ut som det är på PS1. Så det är inte vackert. <laughs> Och det spelas inte bra. Alltså tror jag ändå Retracer på PS2 kan vara en liten upphuffning. Uh, säkert, säkert, säkert. I alla fall grafiskt för... Nej, men som sagt, jag har inte det spelet Men jag kommer troligtvis skaffa det i framtiden Ja, ja nej, det var bara mest just för att Jag har inte provat eh, shocks Men det låter verkligen som min upplevelse mm. Av Ridge Racer i alla fall Ja men precis, har man spelat gammalt Arcade Racing, ja. då känner man igen det ja, Och då verkligen. vet man oftast ja, Som du säger, problemen de kan mm. ha mm. Men här är ju allting Det är inte snyggt, det är inte färd alltså, <laughs> Men det som är mest irriterande Det är ju som sagt gameplayen att, ja. Varför? Så hade ni bara gjort det billigare Att köpa bilarna Så hade jag testat flera bilar Spelat flera race Än att bara sitta och nöta på samma samma Så när jag väl får en ny bil Då har jag redan tröttnat det är ja, visst, men, nej, Ett sånt här spel ska ju vara ändå Alltså det, det ska ju flyta rätt bra Det är klart du ska få kämpa lite grann För att komma upp till nästa bana Eller till nästa bil eller Absolut. Och så vidare och så vidare. Men Det, men får, ju det, inte vara motstånd, liksom, det får inte då? vara någon fantasi Alltså du ska ju inte behöva sitta i hundra timmar liksom. Nej, för att precis. Kunna men få det ska ju det. ändå det ska ju vara motståndarna att liksom som det är i alla andra spel Det ja. är motståndarna så sätter du, liksom stopp. Inte, du har inte tillräckligt med cash. Ba. Men och, <laughs> tror, ni, tror ni att jag är dålig i spelet? Nej, jag hade etta på alla sex ja. banorna. Även så har de sån här att man, de, alla banor är uppdelat i tre stadier. Ja. Och alla står det, då, då blir det som en timer. Start här, och när det kommer fram till nästa linje, då har man en mätare som från guld till silver till brons hur bra du har kört. Jag hade guld på alla. Alltså inte jag dålig på det här spelet. Utan jag spelar det här så jäkla mycket att jag till och med blev bra på spelet. Och jag hatar det. Alltså jag, som sagt, jag lade ner alldeles för mycket tid på det här. Jag lade ner en hel jävla helg. Ja, det är nästan illa, och Det är nästan illa. Ja, vad gör man inte för att bli världens bästa Playstation 2-expert i framtiden? Ooh! I'm oh. getting there, I'm getting there. Han sa there. det, han sa det verkligen. Mm -hmm. ja. Kom igen nu mänskligheten, nu ser vi till att han aldrig kommer att få glömma det här heller. Men det är som sagt, jag startade min blogg, jag har liksom mitt mål där. Mhm. Uppe i sju... Inte... <laughs> sagt... Apropå det nu när du ändå nämner det själv då Har du ja. några nya siffror på hur eh, samlingen ser ut? Tänker mest antalet spel och så Ja, jag tror jag, jag lyssnade senaste avsnittet var jag uppe i 115 tror jag mm -hmm. Nu är jag uppe i 134 oh, Och jag iväg. har ungefär 40 spel tror jag Som kommer in den här veckan Ja, ja men det är bra, det är härligt, det är ändå skönt att höra att du, du, du bygger på så att säga Ja, jo men sakta men säkert fram, eh, nu ska jag försöka hinna spela spelen också eh, är, är, är tanken och målet att du ska hinna prova på, hinna prova alla åtminstone Ja, tanken är att jag ska, precis, jag kanske inte spelar igenom exakt allt men i alla fall så, så att jag får en hel känsla Jag ska försöka spela igenom alla i alla fall Det har jag gjort hittills ja. Ja, Förutom typ tjock så, men då spelar jag tills jag märkte ja, Exakt faktiskt här i spelet det, det, det Räknas verkligen ett arkadbilspel På det sättet att du spelar igenom det Är det inte liksom så här Har du provat det mesta så har du ju provat det mesta Eller? Jo, precis, det är ju det. ingen stor att prata om antar jag Nej utan det är mer en race Och man ska mm. känna på banan. Så jag körde ju så att jag fick låsa upp bilar Och hela mm, det där och mm, lära mig allting När jag hade gjort det om en och märkte jag att när är spelet skit och vet jag det redan ja, exakt, Det kommer exakt. inte bli bättre mot slut liksom. Nej, det är inte ett sånt spel som liksom Tar upp farten liksom, Ju närmare slutet du kommer Nej, precis Så nu håller jag på med ett RPG Och jag antar att det kommer att ta ganska lång tid till exempel. mm, mm, mm. Så det kommer jag sitta och spela med Samtidigt som jag spelar Need for Speed Underground Så det också tar mycket tid Så jag kommer hoppa lite däremellan Men troligtvis när jag är klar med dem Då har jag två recensioner jag kan skriva och liknande Så det blir, det blir mer än ett spel under tiden som vissa mm. spel är så pass långa Men är, nu, är, du håller alltså på du, du fortsätter på Underground också Mm, absolut mm. Nu har jag tagit hit tvn så att nu kan jag se vad jag gör också Ja, För det, <laughs> det är jag, jag ska kul. säga helt ärligt mm. Underground Det är Alltså det är en plottre bild Tycker jag personligen För jag kommer, mm. jag kommer ihåg precis det du pratar om att det, jo, är, det är skitsvårt Men... att se Vad som ska hända Vad hända ska liksom framåt ja precis Men grejen är det att När man på storteven blir det ännu mer pixlat mm, mm. Och det är, även det som var svårt att se förut Så fort det börjar regna Ja. Det är då det är kört liksom ja, ja. Så därför kände jag att jag måste ta upp den i tvn Enbart i en, för Need for Speed. Men sen kopplade jag in det och så började jag spela RPG Och kände att ljudet är bättre Allt är bra mycket skönare Så är jag är glad att jag tog Att jag tvingade upp den där jävla skiten Nej. För ja, Spelar ett riktigt bra RPG nu Så det ska bli, kommer jag prata mer om i framtiden Just nu har jag bara mm. spelat Tre timmar tror jag ja, ja, Så vi får se hur långt det är men vidare då till lite nyare spel eh, Börja med Jag har spelat The Hunter Call of the Wild Tog det ja. Steam-spel Helt enkelt ett jägarspel Du är en jägare som går ut i skogen och ska skjuta Nej eh, Jag har lyckats skjuta Tre djur <laughs> okay. Började med en jort mm. Och eh, spelet är ganska simpelt Alltså du har typ Quest du, får en, du, har en, du börjar med typ en telefon Och så får du en snubbe som pratar med dig Ja, ah, välkommen till parken liksom. mm, mm, mm. Och sen får du en quest Du ska gå och leta upp vissa ställen Det är typ en tutorial okay. Den är inte jättebra på att förklara hur Allting funkar Utan Nej. det är mycket att man får klicka fram som Jag visste inte förrän idag att jag hade en kikare Och grejer och så klickar jag, jag bara, ha jag har en kikare Och så klickar jag vidare Då har jag så här en så här Typ en plast eh, Leksak typ, som man trycker på, så låter det som en eh, kviga eller vad de heter det. Så här: Gjortche, som är inför paningsakt och grejer. Ja, ja. Så, så man kan göra djur och grejer, och jag kan skicka, lägga ut mat för att locka dit djur och sådana där. Jag hade ingen aning. Men tyvärr kunde jag göra det. För första gången jag satt med att spela, då sköt jag en gjort. Träffade rakt i huvudet. Bara yes! skitstolt över <laughs> mig själv. Sen så kom det en gjort till, och då sköt jag den. Och då, men då fick jag bara, jag träffade den men den sprang en väl så då kunde jag följa blodspår för du kan spåra. Du kan spåra eh, blodet och då kan du se hur skadat är djuret. Det stod very low på blod mm. så den är jag snart död Känns det som. Jag kunde följa fotspår, då har man riktningar var den har gått någonstans så att jag kan följa det hela tiden. Mm -hmm. Jag kan följa läten om jag hör Då kan, då kan jag höra om ja, den varnar mig att den kanske attackerar Om jag kommer närmare Det kanske är paningsrop och sånt där Då hör jag liksom ungefär vars den är mm -hmm. Den har också eh, Spillning, alltså bajs För att se hur färskt bajset är Hur nära djuret är Och sen så ska man gå liksom Så jag springer ut och jagar den Alltså Nej, jag, jag satt i en halvtimme och jagade den där jäveln och hittade den inte. Alltså för det är så här, den, det är vinddrag i spelet, så den är ja. vinden mot dig så kommer den känna lukten av dig och springa iväg. Ja. Den liksom gräs och kvistar och sånt, det prasslar så hör den dig så springer den iväg. Och eftersom den är så jävla snabb så innan jag ens har hunnit uppfatta att den är i närheten så har den hunnit sprunga iväg. För man kan ju läsa på fotspåren också, ja men den Liksom galopperar vad man ska säga, fram. Mm -hmm. ja, men då har den ganska hög fart. Sen är det walk. Ja, nu går den. Då är alltså den i närheten. När jag har kommit fram till nästa spår, då är det, ja, men då har den börjat sprunga igen för den hörde mig och jag hade ingen aning om Det, var. Alltså, det går inte bra för dig alltså. Nej, helt alltså det är så jäkla svårt spel. Så idag satt jag mig där och bara, men jag måste spela lite till. Så jag bara, men jag sätter mig under en gran som en jägare och sitter och väntar. Och så, satte, och så såg jag en gjort. Jag bara, Yes! Och så hörde jag ett annat ljud jag bara, vad fan var det där? Och kollade jag lite åt sidan Och såg jag vad ljudet kom från Vad är det där för ljud? En björn är förbannad Varnade Jag bara eh, Vad sa du? Och så gick jag runt hörnen Och såg björnen och jag, då, Men då kliar ju lite i fingrarna En björn? Ja Jag har fem skott i bussan men jag kollade på björnen Sköt av ett skott Jag tyckte jag träffade huvudet Nej det tyckte björnen. inte björnen, Det där. tyckte inte björnen, så jag började springa <laughs> mot mig Och, för, och jag, då, liksom, då blir ju puls, det är också puls i det här spelet Så pulsen blev hög liksom, och då blir det ju svårare att sikta mm -hmm. För jag hade inte lärt mig att man kan hålla andan Det har jag lärt mig nu Så riktigt gick det som fan Och så bara, men klick, nej missa, klick Och sen helt plötsligt när den typen är framme vid mig Då har jag inget skott kvar Och jag bara, men, och den laddar inte om automatiskt jag bara, ja men klicka här ladda Och då är det så här, Ja, sätta in dem. <laughs> ladda. Och, och det tog sån tid. Men som du var spelet väldigt snäll mot mig. Att björnen attackerade inte mig så att jag fick, jag fick. Den stannade och kollade på mig så att jag fick ett gratis skott i huvudet på den. Liksom. Ja, Vad va är det för björn? Men jag har dödat en björn. <laughs> oh, okay. så Och sen var det. Och då kan man. Man kan döda djur. Då kan man ha dem som trophies mm. Du går fram, du är typ flåren och då får du XP, du får pengar och sånt där så du kan köpa nya equipment du kan få skill så att du ju bättre mer du, skillspoäng du lägger ut så kan du höras mindre, du kan få mer liv, du kan hålla andan längre och liknande så att spelet blir lite lättare så att om jag behöver jaga, istället för jaga djuret en halvtimme så är det hören inte mig lika lätt så att jag kommer fram till den till slut Ja, ja. Och sånt där, så det finns grejer i spelet men det är så jäkla stort och det är så mycket djur. Och. Du måste vara en väldigt lugn person för att orka med det här spelet för jag blev skogstokig Alltså det låter ju helt. Alltså det låter ju verkligen som att det. är Det är ju, det är ju en jaktsimulator på punkt och pricka, för det är, liksom, det är ju väder, det är är det disigt, ja men då har jag ju svårt att sikta och allt sånt där, och man måste ju använda alltså det här är ju för en väldigt specifik grupp av människor för de, den specifika gruppen människor som gillar sådana här spel, är det här ett jätte jättebra spel, det är jättevälutvecklat mm, mm, mm. men då ska man orka sitta under en gran i några timmar det kommer bli ett alltså, för jag tänker också så här: de människorna som vill göra det här Går de inte bara ut och sätter sig i skogen och gör det här, eller? Ja, men det är ju som truck simulator alla farming simulator. Ja, det sant. finns ju folk till S allt. S S jag tar tillbaka precis allt jag <laughs> sa. Det var ingenting. Jag glömde. Dra ett streck där bara, så jag förstår. Mm. Men absolut. Men som sagt, The Hunter Call of the Wild är ett bra spel. Det är ett jättebra spel. För en liten grupp människor. <laughs> du, är så, nu var du väldigt sympatisk och sådär. Så där liksom. Det är ett bra spel för några. Ja, men alltså, för det är, det är ett jättebra utvecklat spel, men som sagt, det är ju förverkligt för att jag ska orka spelare. Ja, det, det låter verkligen som att det är lite för mycket grejer att tänka på. Ja, det är det, det är hardcore. Det är ja. hardcore. Mm. Men äh, sista spelet jag tänkte ta upp, som jag också spelade lite, som inte var så jättekul kul, men det är NBA Playground, nya spel på Switch. 2 mot 2 basket i arcade arkadstil. Har man spelat NBA Jam till exempel? Så har du exakt samma spel här. Men med upphiffad grafik. Och de har tagit bort den roliga kommentatorn. För NBA Jam var allting med kommentatorn. Mm. Han var ju så hysterisk och rolig. Och här har de tagit in riktiga sportskommentatorer. I ett <här> arcade-spel två mot två. Så det är liksom... Men man kan göra sig galna volter och sånt där. Men de har tagit bort den bästa kommentatorn någonsin. liksom. Okay. <här> så det är jättetråkigt på den delen. Men man spelar två mot två- du kan ja men det är klassiska kontrollerna du passar, du skjuter, du kan sno bollen, du kan putta, du kan skydda, hoppa, skydda och allt sånt där. Och så bara fram och tillbaka, fram och tillbaka. Du går upp i level på karaktärerna. Vad det gör vet jag faktiskt inte. Jag har att bättre på deras scores lite för jag märkte jag gick upp någon level på mina karaktärer. Mm. Jag kommer inte ihåg vad de hade för scores innan på sina för alla, det såg ju hur bra de är på att dunka, skjuta, blocka och allt sånt där. Mm. Jag tyckte inte det blev någon skillnad. Kanske gjorde det väldigt minimaliskt men jag märkte inte. Men sen kan du som spela, alltså som eh, spelar gå upp i level också och när du går upp i level så får du ett nytt boosterpack. Med de här boosterpack är det samlarkort och där får du nya spelare helt enkelt. Ah, okej, okay, okej. Okay. Så man kan samla på lite nya spelare i de olika NBA-lagen och sånt. Alltså det var inte jätteroligt Eftersom skärmen med gamla NBA Jam är, Var kommentatorn här överdriven att vara extremt Med de här volterna tillsammans med kommentatorn Det blev ett partyspel Nu har de liksom tagit bort partydelen Och gjort, det känns Det känns som att de har tagit bort det roliga I spelet och gjort det mer avancerat Men på en le, På ändå på något lekfullt sätt Så jag tycker inte det passar så jag har inte haft jättekul med att jobba med datorn som sagt. Och datorn är ganska svår för. De förklarar ju ingenting heller. De bara, Man får en karta över dosen. Så här gör du. Mm. Men sen helt plötsligt börjar liksom motståndarna. Jag håller på att göra sjuka tricks och allt möjligt att jobba. Jag, jag har ingen aning. Så jag bara med klicka start. Nej, kontrollen. Då är det fortfarande samma karta. Så jag har ingen aning om hur man gör det bättre. Så de förklarar inte, eller det finns inget så här träningsläge eller någonting Så jag bara, ja. Du har Exhibition, liksom du spelar vanlig match Du har turneringsläge där du får köra turnering Och du har online-spel, det har inte ens kommit igång Så jag vet inte ens om det är, är igången gången eller om då det ska sättas igång Men det var två mot två, sa du, eller? Ja, precis Och det går att spela två mot två också, eller? Alltså, det, alltså du och jag skulle kunna lira mot två andra Ja precis, För då tar Jaha. man över sin varsin karaktär Nu har man, en jag styr En varsin karaktär och så är det som i fotboll och så där Att man byter bara karaktär ah, Men absolut, ah. skulle vi ha liksom Varsin joy-kontroller fyra pers Då skulle vi kunna sitta på en liten skärm Och spela en varsin karaktär hmm, nice Så jag tror säkert det kan vara kul i multiplayer Men mot bara datorn Nej, det är inte speciellt Jag känner att vi måste nästan börja göra en lista snart på alla spelen Så vi borde köra en kväll Och köra igenom och ta en helg och bara ja, köra av ja, ja, allt På ett bräde ja, ja, för att se hur kul det är Vi har ju som sagt några spel på G Som vi även måste sätta oss ner och spela Men det kommer vi som sagt in i mm -hmm. Men jag tänkte först Nu är vi klara där så vi hoppar in i nyheter Ja Första nyheten, vid Monster Hunter Championship 2017 meddelade Capcom att switch versionen av Monster Hunter 20 kommer att släppas den 25 augusti i Japan. Dessutom kommer Switch-versionen att stödja crossplay via internet med 3DS-versionen samt stöd för 180p-upplösning och fyra spelare lokalt och online-spelning. Monster Hunter, är... jag har spelat ett och det var ganska kul men det som jag tyckte var intressant här är att man kan alltså använda Switchen och 3DSen mot varandra Så det kan vara coolt Men just det här spelet bryr jag mig inte jättemycket om Men det med Pokémon Och sånt i framtiden Det är ja. där jag ser att det kan skina Och jag har hört talas om den här funktionen förut Men nu när de ska släppa det i augusti Så verkar det som att det verkligen funkar också Hä, Coolt Så det kan bli nice Ja verkligen Nästa nyhet Redemption 2 har blivit förtjänat Rockstar Games förmedelar att dess kommande uppföljare Red Red Redemption 2 kommer att släppas till PS4 och Xbox One våren 2018. Är det någon Nej. av oss som är surna på det spelet? Jag, jag, jag, jag har inte provat det, jag har inte, prov, alltså jag har inte spelat första, men det är ett sånt där spel som jag tycker att konceptet låter ju jävligt intressant. Mm. Det Spelet låter intressant, men jag men jag kommer inte att spela det någon gång. Men det, det, det, det, det, det, det kanske är kanske långt in i framtiden. Men det är inget spel som lockar mig här och nu. Men det är, det, det är ett spel jag vill hålla ögonen på. Om man säger så. Mm. Jag spelade första. Mm. Gillade det inte. Jag What? ser varför alla älskar det. Ja. För det är ju typ ett GTA i Villa Ja, exakt. Men men... Vad är inte älska då egentligen? Jag jag tyckte det var alldeles för tråkiga uppdrag Jag hade liksom Allt det här plottrandet Att det var så mycket rida runt Och långa färdsträckor och allt sånt där. Jag hade inte kul med spelet helt enkelt Det är det där jag är rädd för Det är därför jag faktiskt det, det, Delvis därför jag inte har Skaffat, skaffat det mm. Just för att det är en GTA-klon I Vilda Västern mm. Jag tycker GTA är skitbra spel Men tänker jag på vad jag faktiskt gjorde När jag spelade de spelen så jo, alltså, jag gjorde, alltså jag satt ju bara och sprang runt Gjorde ju ingenting med uppdrag Eller någonting att göra så, Och sen ledsnar man på att göra det mm. Så att Jag skulle ju aldrig spela klart det Även om jag skaffade det Det låter jättekonstigt men ja. Nej men jag är exakt likadan Och visst, nu har jag ju lärt mig att spela Öppna världsspel och sånt med Skyrim Och allt sånt där mm, mm, mm. Men <laughs> Kanske att man liksom Om det visar sig att Red Dead Redemption 2 är liksom så pass komplett som de moderna ändå spelarna är så nu har de lärt sig ordentligt göra öppna världsspel. Mm, mm. Så att det alltid finns intressanta uppdrag och sånt och då kan det säkert vara intressant. Men första lockar inte mig tillräckligt men jag skaffade det men det liksom spelade några timmar men sen tröttnade jag helt enkelt. Jag orkar inte rida ut här och göra små uppdrag hela tiden och försöka hitta någon som fångar och så buggar det lite och man kan inte vara hur mycket som helst. Jag bara, nej, det, för mig var det inte ett spel som jag vill ha. Fortsätt. Men nästa större nyhet då, som är ett spel som jag nästan ser mest fram emot som kommande nu spel. Far Cry 5 kommer att komma till Playstation 4, Xbox One och PC den 27 februari 2018. Eh... Med utveckling ledd av Ubisoft Montreal kommer Far Cry 5 att tillåta spelare att utforska hela Open World in-game-versionen av Montana ensam eller i två spelar co-op. Mm -hmm. Dessutom kommer PS4-spelare att få en gratis in-game skin-pack med inköp. Spelare kommer att be behöva bilda sitt eget motstånd medan det skärs från omvärlden vilket leder till en kamp över gårdar, skogar, berg och floder i Montana. Spelbara fordon kommer att omfatta amerikanska muskelbilar, stora riggar, terrängfordon, båtar och plan. Du kommer också kunna rekrytera mänskliga och djurgrupper, respektive gansen Fans för för att hjälpa till i din strid. Mm. Så Far Cry 5, älskar de andra Far Cry-spelen i början. Jag har aldrig spelat klart ett, utan det är så här, jag spelar tills det typ sista bossen kvar nästan. Och sen försvinner jag, för det är liksom, då har man gjort allt, känns som. Ja, oh, oh. Men det här ser så oerhört... I Amerika liksom, eh, Old Country, Vilda Väster nästan, Montana. Alltså, de här trailern som de släppte det såg också sjukt jäkla bra ut. Och det är så här, och jag, jag har ju som sagt, Ja, det har jag sagt tidigare också, jag har svårt med religion och sånt. Här är just det. Det är en fanatisk snubbe som man ser sig själv typ som Jesus och tar över hela den här by, stads, Stadsdelen okay. och låser in alla runt om där och alla som bor där liksom han gör de inte som man säger men då ska de dö från här där och sånt där. Så det ser sjukt intressant ut och nu första gången kommer man spela det här, är kunna spela här i Co-op som jag har velat haft alltid i Far Cry. Mm, mm. Så jag ser ju sjukt mycket fram emot det här nu Så ja Ett av de mest Alltså en av de spel som jag ser mest fram emot 2018 helt plötsligt oh, Från god. en trailer Det är mm, ja, det är jäkligt bra Det är jäkligt jäkligt bra eh, Får se om det ändras under E3 då, Om det kommer något mer som man blir så här. <skratt> kan, kan ju vara så att saker och ting förändras Kan ju vara Men ja, jag har mina, min blick framåt Mm, Sista mm, nyheten. Andra episoden av Guardians of the Galaxy med titeln Under Pressure av Telltale Game kommer släppas den 6 juni. 6 juni! Ja, ja, men nästa vecka då. Pff, nästa vecka, precis på tisdag, va? Rrr, Andra på fredag. Kanske? Ja, det är 6 på tisdag. Jee, yeah, då är man ledig! Ja, Okej! Okay. Fint ska det vara Ja. Och det var nyheterna, så vi hoppar rakt in i månadens hetaste. Ja. Har du något riktigt hett du ser fram emot för juni månad? <här> Nej, alltså jag tror tyvärr inte det. Jag har en del <här> grejer som jag ty tycker ska bli intressant. <här> ja. Jag sträcker mig till intressant. <här> jag har fem <här> grejer varav fyra jag ser jättemycket fram emot. Och en som jag har hört väldigt gott om som man kanske måste testa. Men okay. vi börjar med ditt och ser vad du. Alltså, jag har till att börja med så har jag vad är det? En, två, tre. jag har fyra filmer. Oj. Som, som släpps nu under juni. Ja. Eh, börja med Baywatch. I'm waiting, I'll be waiting. Alltså det här, det här jag satt och tittade igenom alla trailrarna här för, ja. för de, de här fyra filmerna inför avsnittet. Alltså jag jag, jag, jag... jag ser inte... Jag vill se den här filmen. Det vill jag verkligen göra. Just för att... Jag, just för att jag fattar inte. Det det, det, det, det känns som att de har, de har liksom... De har tagit Fast and Furious-grejen. Och bara så här... Istället för att göra massor med filmer så bara... Vi skjuter in allt det här tokiga från åtta filmer i en. Mm. Och så bara... Baywatch... Uh. Men jag sa ju det i ett tidigare avsnitt Att den bästa filmen jag har sett hittills i år Är eh, Skönheten och odjuret Ja uh. Baywatch kan nog slå den med hästlängder alltså. Nej men sluta oj, oj, oj, oj, jag ser fram emot den här oh, filmen Åh shit, jag, jag, jag, jag nästan så jag blir arg på dig För det här kan inte <laughs> <laughs> Det här kan inte bli bra Men problemet är att nu börjar recensionerna rinla in Och mm. det är inte så många som tycker om filmen verkar som den har inte fått jättebra betyg Alltså jag, tror, jag tror att den här kommer att vara rolig Jag mm. tror absolut att jag kommer att sitta och garva åt det här Men jag, jag tänker inte kalla det för en bra film Det är därför jag har den med under månadens hetaste För jag tror att den kommer, den kommer att vara rolig Jag tror det, så... det faktiskt åtminstone Ja, det är nästan så att man borde dricka någon bärs innan man går och ser den Eller några ja. som man är riktigt så här på lyset och sitter där <och bara här> <här> <här> Vi får nästan prova det känner jag faktiskt Ja, ja Det här äh, sen... är definitivt den film jag ska se på bio ja jo, men det håller jag med om Jag vill se den, absolut Men Jag har den med också för att jag tycker att det, alltså, Jag vill ju någonstans tro Att det här kan bli bra Men ja, Vi får se vi får se vad som händer Helt enkelt mm. eh, Nästa film jag har med är Wonder Woman mm. Absolut Det är lite samma där också Faktiskt, jag tycker det är skitkul Att de gör filmen eh, Men trailen jag, den talar inte riktigt till mig alltså. Tyvärr Ja, absolut Men jag hoppas på att De har gjort den här så värdig Eftersom vi har haft så sjukt många manliga mm. Superhjältar nu som ja. har fått sina egna filmer Det här är Verkligen. första kvinnliga Ordentliga Superhjältefilmen mm. mm. Så jag har sjuka höga förhoppningar på att De gör ett så stort Liksom intryck mm. Mm. Att det gör en väldigt bra film Så att vi kan få flera kvinnliga huvudroller också inte bara manliga Absolut, det är lite därför jag vill också eller jag har satt med den på min lista också För att jag tycker att det ska bli skithäftigt Att det, det äntligen kommer en, en, en kvinnlig superhjälte Som mm. dessutom får en film, alltså en fullskalig film Så jo, det ska precis. bli skitintressant Men tyvärr så är Wonder Woman är ju inte en, en karaktär som finns med i min eh, lista Om man säger Nej. så men jag, jag hoppas verkligen, jag håller båda tummarna För att den kommer att bli riktigt, riktigt bra ja. Nej, jag tycker att hon är så från... pass Nej, okej, äh. nej, okay, nej köra äh. kör Jag tycker att hon är så pass Rätt karaktär Att starta en sån här film också mm. Eftersom hon är så pass stark och Självständig, mm. jämfört med många andra Så är de ofta byggda på Någon annan manlig karaktär Men Wonder Woman är verkligen sin egen ja. Och det är det som jag tror att den här filmen Görs kan göras så pass rätt att ha henne som en första förebild. Ja, det ja, är det jag vi... ville säga. Ska man dra, dra det riktigt hårt sådär då, så där. Hon har hon, alltså, har hon en manlig counterpart, eller vad kallar man det för på svenska? Nej, alltså, hon är ju liksom. Eh, vad ska man säga? Men hon är ju med Justice League, så alla de där liksom, klassiska gubbarna liksom, är ju där. Men hon har ju alltid stått upp för sig själv. Ja, och det är ja. det de gör så bra att Hon är ju liksom prinsessa över Amazonerna Och det är ingen som käftar mot Amazonerna Nej, nej, men precis, precis Yes eh, Och då kan jag Då kör jag min Teaser framåt i alla fall nu kör. För att går från en kvinnlig superhjälte Till en eh, annan kvinna eh, Mumien Eller The Mummy Kommer ju också Den gör ju det Ja, vadå, nu var det, kan, jag, kan jag inte vara negativ över det här Men, jo <laughs> vad, vad kan inte Jo, jo, nej Jag tycker att alla de tidigare mumierna är bra mm. Jag tycker den franchisen är intressant, rolig Alltså, jag tycker det är bra filmer mm. Den Men... trailen jag har sett på det här Gör mig lite mörkrädd inför att de ens får kalla det för Mumien. För att det är mm. Ja, det här är ju en hel remake. Men alltså det som gjorde Mumien bra förut. Mm. För mig var det Brandon Fraser. Absolut. Han gjorde hela filmen. Absolut. Och nu byter vi honom till en annan skådespelare. Mm -hmm. Tom Cruise. Mm -hmm. What the fuck? Jag, jag kan inte ta människan på fullt alltså jag kan inte ta han på fullt allvar på något vis. Jag vet inte varför om det har med Mission Impossible att göra eller du kommer inte han gör någon skitdålig rulle Night and Day eller någonting sånt där. Mm. Och det är skit samma. Alltså jag har Nej, äh, det går inte att ta honom på, på riktigt. Nej, alltså nej. Sen tycker jag nästan att bara nu är visst, jag vet att det här att jag bara har sett en trailer än så länge. Men det här är ju inte ens i samma spår som den gamla mumien på något vis. För att de verkar vara stört våldsamma. Alltså de spränger sig in i något valv in till... Det är i alla fall som sagt, det är en... Det är kanske jag som överanalyserar eh, trailen lite grann. Men det är en explosion där mm. i trailen Som jag tolkar att de försöker... De tar sig liksom in till något av de här ä, relikvalven. Eller alltså in så... Ja. Det skulle ju aldrig hända i någon av de tidiga filmerna det är, I alla fall, jag, jag har inte sett dem som på det sättet Nej, det sprängs på vägen ut, inte på vägen in Exakt, exakt, man tar sig in lugnt, sansat det, det är lite uncharted över det hela, eller Nathan Drake Man tar sig in lugnt, fint Man ska kunna se, få titta på saker och ting Sen bryter allt ut när man har fått tag på det som är värdefullt Klassisk Indiana Jones-stil Exakt, exakt För att sen dessutom lite några sekunder längre fram i trailen Så skjuter även Tom Cruise Av någon jävla Kjetting Det skulle heller inte ske De skulle ju räkna ut Hur man trycker på någon knapp eller något Och så bara händer samma sak Men Cruise han måste ju dra fram puffran Och skjuta såklart Ja Mm, Nej, den, den är med på månadens Men det är för att det är, Jag känner att jag bär väldigt hårt på den Men det är för att Det, det är för att de fortsätter på mumien det, ja. det, det är bara därför Sen tror jag tyvärr inte att den här kommer att bli så bra Sen för att gå till en, en film som jag tycker Och tror kommer att bli skitbra Och jag har bara bra saker att säga om den Är Dumma mig i tre Det här ser helt Awesome ut jag tänkte inte säga mer än så Ja det är ju De andra var ju bra Men ja, jag vet inte ja. Jo, du kommer ja. att skratta Det är klart du kommer att skratta åt det här Det är ju sjukt roligt Ja, ja då? <laughs> ja Det är ju skit, nej ja, Jag tror att det här kommer bli kul Den här, ja, det här är något jag vill se Ja, då så Och jag hade ju så sagt bara Baywatch och Wonder Woman så, spel då? Ja, eh, tecken sju. 7 Ja ja men 2 juni. Ja vi kan se nice. det också Baywatch och Wonder Woman är ju båda 2 juni för det som vi ser det. Ja, nu den 9:e och dumma mig 3 28:e. Ja, du ser det ser. Men tänker 7 2 juni där också då. Ja, ja. PS24 Xbox One och PC. Precis, precis. Jag har skrivit ut det till PC. Det, det, nu har jag ju en PS4 så det kanske blir till den då bara för det istället. Ja det tycker jag för det är där jag skaffar Så vi kan köra online och grejer Ja visst visst ja. Jo, nej, det, det, ja det... Jag ser faktiskt fram emot det Det gör jag ab mm. absolut nej, Vi blev ju väldigt taggade när vi var på Comic Con Stockholm där Ja Jag måste nog fan in och titta på lite Kanske se om jag kan hitta något klipp därifrån För att tagga till igen För att jag känner att jag har svalnat lite grann ja, ja. <laughs> det just, Men det kan vara för att jag inte har sett mycket om det På sendes typ Nej. det var ju då vi fixerade och då kändes det ju riktigt riktigt nice. Det gjorde det. Så att man kanske måste in och kika på lite trailers och in och kika lite extra på det igen mm. för att väcka det till liv igen. Ja, precis. Har du något mer? Eh, sen har jag eh, ja, sen har jag Crash Bandicoot Insane Trilogy till ps 4 mm. 30 juni. Exakt, exakt. Ja, de tre första spelen i upphiffad och lite ändrad banddesign och grafik och grejer. Ser sjukt bra ut. Det är Crash är någonting som jag spelade som liten. Hade till min Playstation 1. Mm. Och den skivan gick nog, det var nog inte så mycket kvar av den när jag var klar så att säga. Den, <laughs> den gick het kan man säga. Så det, det här är någonting som jag tycker ska bli jätteintressant och väldigt roligt att få Få prova på faktiskt Ja, Jag har sett lite gameplay-videos från det här nu Och ja. det Känslan man får när man ser det är ju Precis som man minns det men med oerhört snig grafik Så mm. det är precis vad vi vill ha av det helt enkelt. Ja perfekt eh, Sen har jag faktiskt eh, Inga fler Jo jag har eh, Valkyria Revolution har jag också skrivit upp till PS4 Ska komma mm. 30 juni samma, samma som Crash Bandicoot där Eh, däremot så vet jag egentligen ingenting om det Det är bara jag har tittat på En trailer och tyckte det såg intressant ut Jag har så hört att... jätte jätte om de tidigare Valkyria Chronicles-spelen Ja, ja Men aldrig spelat det själv tyvärr Så det är därför inte jag skrev upp den Men jag har Nej. hört sjukt bra grejer om den här Nej, serien så... Jag, så jag tänkte mest bara att Jag, jag, jag lyfter upp ett och nämner det i alla fall För det, det kommer den 30 juni Valkyria Revolution Mm och jag har en till, och det är Arms till Nintendo Switch, som kommer 16 juni. Ah. När jag såg den så jag kände jag bara men det här ser så dumt ut. Det är boxning med jättelånga armar. liksom. Ja, det är det spelet. Ja, ja, ja. ja. Och jag bara, nej, men vilket löjligt spel. Och liksom kände ingenting för det. Nej, Sen började nej. jag höra alla som har spelat det. Alla ser att det är jättebra spel. Att det här är Nintendos nästa nya stora spel. Oj, oj, och då är jag så oj. bara... Aha, och då blir man så att ja, då kanske man för de säger ja, men det är som eh, ja, liksom tävlingsmoment Liksom som Mario Kart och Punch Out sånt här klassiska, att det är väldigt roligt att tävla i och sånt där, så då blir man ju lite sugen då så det ska jag absolut kolla mer om Arms 16 juni. Ja, ja. Men det var vi hade där. Vi hoppar vi rakt in i ämnet då. Ja. Och jag tänkte vi börjar med mitt, som är lite stora, och det är inför E3. Ja. Eh, vi har tiderna när de olika konferenserna är. Mm. Men jag tänkte först berätta, berätta... Nej, jag kan inte prata längre. Först berätta om vad jag lyssnade idag på vårt förra E3-avsnitt. Mm. Och vi kommer nog köra liknande... <laughs> sätt sen när vi kör etri riktigt 3 avsnittet mm. och det är att vi körde ju hype poäng mm. som vi gav ut eh, och jag tänkte läsa upp vad vi gav till dem <laughs> eh, vi kan ju börja med dig fanan för när mm. jag har mig du var i Gotland tror jag du sa och det motorcykeln när vi hade e 3 avsnitt så du var inte med där nej men du, vi, du fick tre hype poäng och du gav det till ett spel mm. och det var watchdog 2 på Ubisoft konferensen det, det här är inför vi pratar nu. Va? Det här avsnittet var inför. Ja precis. Och det här ja. var liksom du gav full pot. Eller lite kallt. Känner du det så ändå efteråt? Att ja, det, det var nog bäst <laughs> Alltså det var, det är bra. Eh, jag vet dock inte varför jag inte har spelat det. <laughs> jag har det. Ja. Jag har det installerat. Uh, har bara inte Tagit mig tid och satt med ner och spelat Så helt upp och bort så får väl jag Sätta på mig skämsmössor och säga <laughs> att uh, Jag kanske gjorde en lite, liten Fel bedömning där Lite överhypad Ja, så skulle man kunna kalla det Danne han gav eh, ett poäng till Agents of Mayhem Jag kommer inte ihåg vilken, mm. vilken Konferens vi sa att det var till Men mm. eh, Jag har jag var också ganska hype på för första där när de tog upp den, men efter det så trailern och det jag har efteråt om spelet så har min hype försvunnit helt. Ja, oh, just det. Det, det är spelet, ja. Mm. Ja, eh, ja, så tyvärr. Nästa han gav var Gears of War 4 som var på Microsoft-konferensen och det var ett jättebra spel. Mm -hmm. Likadant som de tidigare Gears of War men det var fortfarande ett väldigt bra spel. Och sista han gav var till Mass Effect Andromeda på EA konferensen. Ja, ja. Mass Effect, jag har hört att det är sjukt buggigt som de har rättat till nu. Eh, många är besvikna för att det inte är lika liksom fast som det tidigare Mass Effect-spelade, men många älskar det ändå. Jag bryr mig inte. <laughs> <laughs> Boom! Eh, ja då! Jag gav min första till We Happy Few på Microsoft-konferensen. Ja. Och det har inte jag spelat, utan det är du som testade det, demot, eller vad det är, för det har inte kommit ut än, va? Jag ska vara helt ärlig och säga att jag har provat demon, ja. tyckte det var riktigt bra, dock inte tagit upp det igen. Nej. Just... Jag tror inte jag har tänkt på det sen. Vi pratade om det då bara. Oh, just, jag we Wii för sen har oh, det bara försvunnit. Liksom. Precis för att nu när du sa det så tänkte jag så här: Wow, shit, det har ju jag. Fan, nu skulle man ju in och prova. Eh, men jag tror att jag slutade spela just för att det bara var demon. Och jag ville nog fan vänta för att ha hela spelet färdigt för mig när jag provade spela det igen så att säga. Mm. För att det är lilla som finns i. Demot eller alfan eller betan eller vad man ska kalla det för eh, Är riktigt bra mm. det, det, det, det, det är väldigt spännande mm. Liksom intro, introbiten man får prova att spela, spela liksom är riktigt spännande så att Den Ja, ja vet, Jag är ganska säker på att det inte har släppts än va? Nej, eller det har inte har inte, liksom... inte det heller Nej Nästa ögon var till God of War den nya som var på sony presskonferensen mm, mm. Och det är fortfarande ett av de spelar sig mest fram emot. Tyvärr så har vi inte fått något datum eller vet någonting om det. Så kommer sorligtvis bli hypad om det i år igen. Ja. <laughs> Och sista ögon var till Day's Gone som också var på Sonys presskonferens. Det här är zombies möte Sans av Energy. Ja, ja. Eh, Så vi se. Om det händer någonting mer om det så. Jag kommer ihåg att jag gav min Presskonferens, bästa presskonferensen Förra året till Sony mm. Och Dander gav det till Microsoft eh, Så vi får se vad som händer i år då mm. Men vi börjar helt enkelt med EA, Electronic Arts Startar på lördagen 10 juni klockan 21.00 mm. Vad tror du? Vad tror du de kommer visa upp då? Eh Bra fråga, faktiskt mm. Jag vet inte, det, det, det är ingenting som, Det är ingenting från EA som jag är sådär Jätteintresserad av Nej. Faktiskt, alltså det, är... det är ingenting som de skulle Kunna komma med direkt som jag tror att jag är Intresserad av i alla fall Nej, precis. Utan de har ju sina, de kommer visa sportspelen Det vet man, det om ja. de varje år Ja, exakt, exakt. Eh, Star Wars-spelen de visade upp fyra stycken Förra året Jag tror definitivt vi kommer i alla fall få se Star Wars Battlefront 2 mm -hmm. Och så får vi se om de kommer kunna nämna någonting om de andra Star Wars spelen men jag tror i alla fall att från 2 kommer vi få se mer av. Ja, ja. Inte, Battlefield 1 som kom. DLC, tror vi kan få någonting därifrån. Eller för har, De ska ju komma nu, vad är det? Någon Russia... Det har ju kommit ju France, Frankrike DLC. Mm, mm, det ska komma ett rysst DLC. Bland annat med första kvinnliga soldaterna. Oj, oj. Okay. Så, någonting mer från DLC där kanske. eller Jävlar det var mycket enkla poäng de skulle ta där då. Ja. Visa någonting, för jag har sett en bild bara. Jag vet inte om det kom ut någon trailer, men jag har bara sett den bilden för... och de pratar om den här truppen. Då Det är några ja, ja. scouttjejer som spelar. För, för jag tänker liksom så här, jag tänkte först så här: varför visa på E3 DLC till ett spel som redan har kommit? Men mm. är det är det det? Alltså just att de ska påvisa Att kolla här Vi har nu kvinnliga soldater ah. Det kan de ju lätt visa mm. För det är ju verkligen Gratis Gratis poäng till, alltså För att, för Ja precis. Att visa att vi Försöker vi, Att de åtminst, åtminstone Jag säger inte att de, att de är i närheten Men de försöker ju i alla fall jo, precis. Och, det, och det är ju Det är ju mycket bara det liksom Uh, sen har jag bara skrivit upp också uh, EA Originals De tog upp förut där de hjälper indieutvecklare. Ja. Det stora spelet de visade förra året var ju Fej, svenskutvecklat mm, mm, mm. Uh, Så kanske någonting med där och Indie-spel, de försöker pusha ett Spel, för året innan var det väl Åh uh, hjälpen, Jag spelar ju till och med det Den här när man var Ystan-snubben Unravel Usta. Jaha, ja, ja. Nystan. Nystan, ja, ja, jag ja. som inte kan prata. Äh, Nystan, Unravel. Och sen ja. var det ju fay för att kanske visa något spel lite extra från EA Originals helt enkelt. Ja, absolut. Och det vore väl snyggt av dem att göra om inte annat. Alltså just, varför inte påvisa mm. samma där också? Varför inte visa att de ändå försöker lyfta upp nytt, fräscht... Ja, indie helt enkelt. Ja, precis. Men jag tror EA kommer vara ja, ganska tråkig konferens. De visar det klassiska som de alltid gör, sport och sånt där. Men mm. det, jag tror inte det kommer att vara någon big, grey surprise som kanske visar, vad är det? Är inte det för speed de har? Kanske någonting nytt där? Något nytt ja. bilspel eller något sånt där? Men jag tror absolut inte det är någon wow-upplevelse. Ingenting utöver det vanliga? Nej, Precis. Efter det så är det ju Microsoft på söndag 11 juni klockan mm. 23.00. Ja, Microsoft. Det kommer väl troligtvis bli en stor push av Project Scorpio. Mm, -hmm, mm -hmm. Eh. Vad tror vi om det då? Alltså, helt ärligt. Vad, vad, ja, vad tror vi? Vad kommer de att säga om den? Vad kommer de att göra? Och, alltså, har du en gissning på vad den kommer att heta? Nej... Xbox Extreme <laughs> Ja, varför inte? Eh, de kommer visa upp liksom, Lådande tror jag mm. De kommer prata om hur oerhört stark Den är med svåra siffror som man inte fattar sig på Ja, säkert, säkert Men för att jag ska kunna Säljas på det här så måste de visa Spel mm. Som tar vara på den här Grafiken och den här upphuffningen. Det som är just nu, om de inte har Hållt väldigt mycket grejer Hemligt, så om de visar allting liksom pam, pam, pam, Kolla alla spel som kommer ja. Så kommer det bara vara gamla spel För de har ju ja. ingenting att visa upp just nu Och då blir det ju jävligt svårt Att försöka kränga en ny maskin ja. Som inte Alltså som man inte kan visa Mer än i film typ Nej, Vad precis. den klarar av Nej, men liksom, ja, men Kolla här, Halo 5 Som ja. ni spelade för två år sedan <laughs> I bättre grafik Liksom Tomb Raider som ni spelade för ett år sedan i bättre grafik. Mamma. Men vi har spelat allt det där. Det är liksom det enda som jag vet att spelen som är lite större som de har: Sea of Thieves, Crackdown 3 och Kappe. Det är väl typ de tre som jag kan komma på som de faktiskt Men har visat upp. Är något av de spelarna material för att visa vad en supergamer Maskin är skapad för då? I sådana fall Crackdown 3. De andra? Ja. Nej, inte speciellt, speciellt inte kappet som ett indie-spel. Sea of Thieves? Alltså, nej. Det är om de har gjort någon sån här sjuk grafik. Men jag tycker inte den är anpassad på så sätt. Så det är därför. Och vadå, Gears of War 1 och spelade man i vid oktober. Det är också kommer upp till ett år liksom innan den har kommit ut. Allt nej. är ju så pass, passé redan. Och det stora spelet som man faktiskt hade hoppats på. Scalebound lades ju ner. Åh oh. oh, hjälp, det där glömt hur det försvann ju helt <laughs> ja. Så Microsoft Visst nu har en stor konsol men För att de ska kunna göra någonting bra Under det här e 3 så måste de börja visa upp spel mm -hmm. Exklusiva spel För det, annars känner jag att det finns ingen anledning Till att välja Microsoft Om man ska ha en konsol Ska man ha den konsolen där det finns Alla spel alltså Alla spel som 3 d mm. Eller väljer man Playstation Där du även får alla 3D-partspel Plus alla exklusiva Microsoft måste ju komma med lite spel att tävla mot. Och de har sagt redan eh, det blir inget nytt Halo. Nej. De kommer inte visa upp Halo 6. De kommer inte visa upp något Halo 3 Anniversary. Eh, vad ska de komma? Games så vård DLC kanske? Men det är också om DLC. det skulle komma ett Halo 3, 3 Anniversary, vad skulle det vara att visa upp då? Ja. Men det, är ju det, ju, det är ju fasiken. Det är ju upppiffat. Det är ju ingenting man tar med sig till E3 och visar. Nej, och den upphiffade versionen har vi redan i Master Chief Collection som finns ja. redan till Xbox One. Ja, du så ser. det känns ju helt onödigt. Liksom. Ja, ja. Så vad Microsoft visar de kan inte bara leva på Project Scorpio. De måste ju visa spel också. Mm. Och det är därför jag är så sjukt intresserad på att se vad Microsoft kommer visa. Så det kan väl bli en sen kväll då, på söndagen där så man, innan man ska upp och jobba. För jag måste ju bara få se vad de visar upp. Jag känner jag att det här kommer bli en tung helg, alltså. Men ja, det ska mm. nog gå bra. Jag måste bara säga det. Jag, jag gissar på att Scorpio egentligen heter 720. Du drar den, alltså. Ja, jag tror det. För du har, du, du har de liksom gått från nej, men 360 till 1. Då tror jag verkligen att det nej, Jag tror att de kliver upp liksom ett steg. Det blir inte Xbox 2. Mm. Det blir det inte. Så att det, jag, jag gissar på det. Jag, jag, jag tror det. Jag tror de säger Xbox Unicorn. För chansen att den här, <här> konsolen lyckas det är lika svår som att hitta en unicorn i riktiga livet. <här> ni vet vad ni hörde först. <här> Efter det, testar måndag 12 juni klockan fyra på natten svensk tid. här av att det blir en tung helg. Först på söndagen klockan elva, sen ja. börjar det på måndag klockan 4. <här> Men frågan är om man kommer vara så betesta vad har de som de kan visa upp egentligen? Det är ju det som är frågan. Quake Champions. Precis, och den betan är igång så troligtvis kommer det bli mycket snabbt Så här går S betan. Som jag inte får spela. <laughs> eh, de har ju sagt att de kommer ju inte visa någonting från nästa Elder Scrolls-spel. Eftersom de har två spel som ska komma innan det som är större än både Skyrim och Fallout mm, mm, mm. vad det kan vara, det är en bra fråga eh, någon nytt till Fallout, det tror jag inte, de har släppt så pass mycket DLC än att de jobbar nog troligtvis på något annat som du sa, Quake Champions, berättar hur betan går, kanske vi släpper någon ny bana, lite sånt där snack jag tänkte DLC till Doom vi har ju fått något sånt vet jag men tror det kanske visas något mer eller börjar Doom bli så pass gammalt att de har skippat det också Nej, det kan de inte göra. Eller. När, kom, när kom det? Det är ju inte länge sen Är det två år sedan? Och det är så pass ändå. Förra ja, året eller två år sedan? Ja, ja. De jobbar inte på någon uppföljare eller någonting sånt där då? Att det är någon sånt, såna dumheter de tänker göra då? Ja, men så här snabbt in på, det är ju det som är frågan. Men jag tänker alltså att börja hinta om det skulle man ju kunna göra nu. De behöver ju inte släppa ett fönch. 2019. Ja, maj egentligen. 2016. Det är, det är alltså ett år sedan det släpptes. Ja. Då är det ju inte helt omöjligt med ett större DLC kanske. Absolut, nej. det, det är, Omöjligt är det är absolut inte. Och det är, ja, ett år, ja. Då har man ju fan hunnit spela igenom det mesta. Så att då vore det väl inte dumt att släppa lite mera om det så att de vill fortsätta sälja på det så att säga. Mm. Men hur tror vi om att springa runt och skjuta nazister igen då? I Wolfenstein. Har vi inte skjutit tillräckligt många sådana <laughs> Tror vi, eller? Ja, de inte. fick ju en uppfräschning Liksom uppfräschade upp Doom Kan de göra mm. samma sak med Wolfenstein kanske det... Jag vet inte riktigt vad de annars skulle kunna göra Som de kan visa upp nu liksom Om det inte är något helt nytt Som inte vi har talat om Ja du, nej jag, jag vågar faktiskt inte Vågar nog inte gissa på något Sånt där Så här innan mm. Men vad heter det spel som du spelade då? På mobil Fallout Shelter Ja precis Någonting stort DLC eller två på den då Fast Vart ska man ta vägen efter det då Alltså det finns inte så mycket att... Du kände att var redan var redan så pass komplett som det var Ja alltså spelet är Jag tyckte det var ett riktigt bra spel Alltså det, det... Men Det är ju ingenting du fortsätter på liksom direkt Nej Utom du, du skulle det, det är ju som Sims eller som Clash of Clans. Alltså det är ju samma sak. Det, det går liksom inte att... Skulle du göra en tvåa av det så är det ju samma spel bara det att du har piffat upp någonting och det, det hade du lika bra kunnat liksom bara skickat ut i en uppdatering typ. Mm. Så att nej, tyvärr så det, det, det, blir, det är nog svårt att gå vidare på, på den till exempel. Ja, precis. Även som sagt, betesta det ska bli intressant att se vad de gör i alla fall. Ja, ja. De kanske visar, vad är det? men det borde de i sådana fall visa upp på Nintendos presskonferens där Skyrim-spelet, de håller på till Switchen. Men då visar ja. den det heller på Nintendo skulle jag tro. Det, skulle, det tror jag också, om inte annat så tror jag Nintendo vill att de visar upp det på deras. Ja, precis. Men vi går vidare helt enkelt. Ja. PC Gaming Show, måndag 12 juni klockan 19. Mm. I don't care så <laughs> Jag har inte skrivit upp någonting Jag kollade inte ens på De senaste åren där det har varit PC gaming show Alltså Vad är det v Vad är det att titta på För jag menar De flesta spelarna idag Släpps ju till PC allt. också Alltså, PC är ju liksom det här uh, Duktiga storebror Typ såhär jag, jag, jag tar allt Ja precis det, det Gör era spel ni så det, det bara funkar till mig Hur som <laughs> Precis men 19.00 på måndagen för det som ville se den. Ja. Oh. Ubisoft måndag eh, 12 juni klockan 22.00. Mm, mm. Och Ubisoft var den som eh, jag i alla fall, jag tror Danny var med om det sämsta förra året på E3. Uh -huh. För alla konferenser höll på i ungefär en timme. Förutom Ubisoft som höll på i två timmar. Med ungefär lika många spel som de andra konferenserna. Oh. Plus att de mitt i slutet har satte sig ner och pratade. I en soffa om Assassin's Creed-filmen. Mm. Alltså, den här var så långsam, tråkig, värdelös konferens förra året. Mm -hmm. Att jag hoppas att de har lärt sig kör köra en timme och så bara här är spelen, du-du-du, visa grejer. Ja, ja. Men då är frågan, vad ska de visa? Vad har Ubisoft att visa? Eh, South Park blev ju flyttat. Fast de kan ju fortfarande visa mera från South Park. Alltså, ja. det, skulle, det, det är klart att det kommer att dyka upp en en, två minuter där i mitten Alltså det är klart det kommer att göra det Det är jag nästan övertygad om Men vill vi ha det då? För det har ju sett så sjukt många trailers hela det tiden inte, till det där. är klart vi inte vill ha det men det kommer ju att finnas <laughs> där Alltså nej men det är ju lite så Ja absolut det, det här är ju ett spel som jag skulle vilja spela under året också Eller nej, under året, när det kommer mm. Så att det är klart jag inte vill se mer av det Men det är ju enda sättet Att hålla hypen uppe mm. Är ju att faktiskt visa Åtminstone en ny klippning Av de gamla Klippen de har släppt om man säger ja, Precis. Så att det, det, det kommer ju Garanterat att finnas med Ubisoft, vad är det mer de är det de som har Dance Central och lite sådana där grejer tror jag Ja, Sen Just är det mest... Dance Ja, Just Dance är det ja. Sen är det mest, jag kan se att de kanske Släpper sig stora i paket Till till exempel Tom Clancy's Wildlands mm. Kanske till Watch Dogs, kanske till ja. For Honor annars är inte jag så jättemycket mer vad de kan släppa For, så pass. Frågan, Cry 5 vi väl få se lite grann ifrån antar jag. Jag frågade om de gör det eftersom de nu släppte så pass många trailer. De släppte ändå fem trailers de släppte en stor trailer eh, eller vad är det? En stor trailer fem karaktärtrailers. vi har fått mm. datumet nu har de så, så mycket du, mer att visa upp då? Det är väl samma i det spelet också, precis som South Park. Att ja. De kommer ju säkert att visa den här stora trailen. Alltså, det kom, de, de, alltså, de kommer ju vara med. Förstås, det kommer ju i februari. Då de kanske det blir något mer gameplay då på E3. Ja, men jag tänker också det. Visa en halv minut av faktisk game, gameplay, eller vad som ja. helst. Det, det är ju inte omöjligt i alla fall. Men vad tror vi om Assassin's Creed då? Är de redo att visa upp någonting på E3? Bra. Ja, man vet, det, det är samma där. Det, det, det skulle man väl vilja se lite utav istället. Det blir nästan en liten motsats där istället. Den, mm. den skulle man väl vilja se lite grann ifrån, eller? Alltså jag tror absolut det blir någonting. Får vi ingen gameplay eller, no eller trailer, då blir det så här en teaser trailer med ett namn liksom. Ja, man får typ ja. se, här kommer det utspelas, men vi får inte se någonting från spelet, utan man får se en kyrklock som slår någonstans i världen och så folk listar ut att ah, men det här är bla bla bla, Kina, eller vad fan som är. <laughs> det ryktas ju om Egypten bland annat, och sånt där. Jaha, oh, Egypten. Så, så Fast, ja. det är liksom fråga att man får se någonting sånt där mer att mm -hmm. och sen bara ett namn, liksom du -du -du -du, assassins creed, bla bla bla. mm. -hmm. Ja, men det kan nog bli intressant som sagt, bara de korta nedskiten. Men du sa att de pratade om filmen förra gången, det kommer inte jag ihåg ens. Ja, men... nej, de satte sig ner och pratade om filmen för den inte kommit ut där. Nej, har vi... finns det några rykten överhuvudtaget om att det kanske skulle komma någon mer film eller? Alltså de snackar väl om det, men det är alldeles för tidigt. I sådana fall är det väl kanske att de pratar mer om tv-serien som vi pratade om tidigare. Men jag vet inte om de har börjat filma någonting på någonting alls. Eller om de ens har konceptbilder eller något. Nej, men jag tycker nej. ju det var ju det stora negativa förra året att de ens tog upp det. För det tog så jäkla tid. Att jag ja. tror inte de vågar ta upp någonting sånt på den här konferensen. Nej, nej. Det är, det är, ja. Om de bara ska sitta och bara babla om det, då kan de lika bra hoppa över. Jag tänkte mest på om det var så att de, hade liksom några, de skulle liksom verkligen släppa en bomb på oss på så här här. Tvåan mm. är på gång Nej ja, precis Till exempel, det, det skulle ju ändå vara ett What? Ja, precis Ja, men uh, vi får se helt enkelt mm. Nästa är sån nu Tisdag, 13 juni, klockan 3 på natten mm. Och Förra året var det här Min absoluta favorit mm. Jag tror att de kommer visa mycket Det här året också Sverige kommer det vara mycket av exakt samma som vi redan har sett vi kanske får se mer av God of War vi kanske ja. får se mer av Detroit Become Humans Days Gone, Spider-Man The Lost Legacy eh, Crash kommer ju nu så det kommer de väl inte visa om de inte har ett nytt Crash på gång eh, ja. kanske ja. prata någonting om Death Stranding frågan är vad nytt de kan ge oss ja, jag tänkte det... DLC till Horizons Zero Dawn kanske ooooh, tänkte inte än så långt, det vore ju häftigt faktiskt, alltså det vore ju kul med någonting som man faktiskt kunde gå in och spela det igen ja precis, och det är liksom, det behöver inte vara långt ifrån de, nu är juni, och bara i augusti kommer det DLC att liksom bara att de har någonting nu, för alla de här spelen God of War, Days Gone, Spider-Man, All, eller spider kommer väl i slutet av juli tror jag men de andra, de har vi inget datum på jag tror inte det de kommer in när, inte nästa år utan det kanske tar ett år till innan det ens kommer ah, ah. så tyvärr har ju som är så de har visat oss mycket men det är mycket som kommer om några år Ja. Ah, ah. så det är det som är frågan så jag tänkte för mig mest, ja kanske Horizon Zero Dawn DLC men det jag vill helst att de visar upp det är VR Ge oss mycket, visa varför vi som har ett VR fortfarande ska vara intresserade. Och de som ja. inte har ett VR varför vill man skaffa det? För senast jag spelade VR Resident Evil efter det har jag inte rört det. Nej. Varför ska man fortsätta Men... så alltså, att man alltid har VR i bakskallen? För nu pratar man inte om VR längre. Men är det verkligen så att VR är framtiden då? Alltså om, eftersom de har lagt ner så mycket pengar Och alla håller på med Sitt slags VR mm. Någonting måste de väl kunna göra med det Ja, det så jag, jag håller med dig Absolut Men jag sitter och tänker liksom som konsument mm. Jag tänker inte som dig och mig Utan som konsument ändå Varför Alltså den, den stora massan kommer ju inte gå Och köpa VR Det är alltså det är ju jättelångt till dess Jo, men alltså E3 är ju Electronic art men alltså det är ju eller, det är ju liksom det är ju här de ska visa upp sån här för att få det i stort bredd mm, men just nu kommer det inga stora spel eller någonting så det är därför jag vill att de ska visa upp någonting här som verkligen lockar in stor publiken för de skulle absolut kunna vänta mer till sina egna liksom Sony, men då ja, är ju bara ja. Sony-folket till alla de som har VR och då vet ja, man exakt, att man inte vad. Ja. det är ju här de kan faktiskt breda ut och säga till hela folket här är varför de ska satsa på VR är mm -hmm. Playstation Ja nej, men absolut, alltså, det är klart det, det vore, jag, jag håller med dig, det vore ju häftigt om vi kunde få se lite nya VR-spel eller lite, liksom, mm. lite sådana grejer absolut Ja precis, för liksom som sagt, man har ju ändå lagt ut 5-6 tusen spänn på det så ja. någonting vill man ju ha till det också <laughs> Absolut Men annars jag är jag inte så mycket mer, som sagt man kanske. de visar Anshade eller Lost Legacy men jag vill inte se någonting mer därifrån vi vet Nej. att vi ska spela som, vad heter de Claw eller vad hon heter. Mm. Det räcker för mig. Sen vill jag bara spela spelet. Ja. Ehm, ja. Ja. Så vi går vidare till Nintendo. Tisdag, ja. 13 juni, klockan 18.00. Mm, mm. Och de hade väl ingen konferens förra året, utan de körde ju sin Nintendo direkt. Men nu blir det faktiskt en konferens. Här då. Vad ska de visa upp? De kanske pratar klassiskt i sina siffror, att det går så oerhört bra för Switch. <laughs> men vad då? de här siffrorna du pratar om nu De kommer ju komma på alla Alltså alla ovan nämnda Jo absolut, men Nintendo är två, faktiskt tre de minuter. som kan skryta Eftersom de var tvungna att verkligen Skicka ut extra konsoler och sånt Så här tror jag de kommer väl köra väldigt mycket på Och Switchen är så mycket större Än vad alla trodde och verkligen trycka på det Alltså nu, nu, nu ångrar jag Att jag inte Att jag inte satte mig och Lyssna på vårt för Ett år sedan Ja mm. För att höra vad du hade att säga om Switchen då. Alltså jag tror inte att vi tog upp <laughs> Jag tror Men... att vi tog upp att de pratade om Pokémon Sun and Moon först. Och sen pratade de bara Zelda. Sen pratade inte vi mer om Nintendos. Mm -hmm. Men jag bara, du låter väldigt mycket mer positiv och mycket lenare i mun nu. Än vad du har gjort under det här hela året. kan jag året. säga att jag har inte plockat upp mitt Playstation 4 så jag fick min Switch. Nej, nej. Och PlayStation 4 har varit min ultimata favoritkonsol. Det betyder att Switch har gjort väldigt mycket rätt. Ja, absolut, absolut. Ja, det, det, jag, jag förstår dig. Det alltså, bara, absolut, det, många påpekar att jag, jag pratar så mycket om det förut, men det folk liksom tar det från. alltså jag inte prata inte skit om Nintendo, utan jag sa att jag inte hade förhoppningar på det. Mm, mm, så jag är, är ingen gladare än mig med att jag faktiskt Fick, eller jag var ju toghajpott på den där faktiskt fick se traden, sen började jag det här med motion-kontrollerna. Jag har inte använt motion-kontrollerna en enda gång och det är jag oerhört glad för. Ja, ja. Så jag är oerhört glad. Nintendo är igen mina, Switchen är en av mina nya favoritkonsoler. Mm, mm, alltså, den spöar Wii och alla de här, utan det står ju mellan den och PS4, det är de jag kommer använda mest nu av ja, PS2, men det säger ju såhär. <laughs> ja, jo, men absolut. Men jag tror mitt Fram till det kommer ett nytt PS4-spel Så kommer inte jag röra den, allt kommer att hända på Switch ja, Så på är det Och jag åkte ju till färjan nu i Härligen, som var torsdags mm, mm. Och underbart Sätta upp skärmen På liksom, instrumentbrädan Och dra några i sin barokort mellan vänster på färjan Helt underbart <laughs> ja, Nej, men det alltså, jag tycker det är skitintressant Just att höra och jag, menar, jag förstår allt du säger också Just för att Switchen verkar ju verkligen vara den där perfekta blandningen mellan handhållet och fast, alltså liksom en riktig konsol. Mm, och den verkar absolut. ändå klara av prestandan idag jämfört med om du jämför Wii mot, mm. mot liksom PlayStation och Xbox så. Ja, precis. Det, det, det, är den ju... är väldigt mycket närmare vi ska säga så. Jag säger ju inte att den är i samma klass Men den är väldigt mycket närmare mm. Än vad de har varit tidigare Men det som jag tycker är liksom det med Switchen som är det mm. Alltså det stora säljpunkten ja, ja. Det är bekvämligheten Till det en enorma nöjet För det är ja, ja. Alltså Switchen är ju ett nöj Man har ju kul varje gång man spelar och att det är bekvämt att ta med den överallt. Och att det är lätt att liksom fälla ut den där bara sätta ner den och sitta och spela och sånt där. Det gör det ju så oerhört bekvämt att ha kul hela tiden. Man, istället för, man orkar ju inte liksom bära runt på alla konsoler hela tiden. Utan att det här gör det väldigt lätt att vilja spela, ja men batteritidet är runt tre timmar. Jag kan bara sätta det ner och spela. Och det är hur underbart som helst. Frågan då till Nintendos, vad kommer de kunna visa upp? För det här är ju liksom E3 tycker jag där de måste visa upp spel. För det enda stora spelet vi vet nu, det är Super Mario Odyssey som kommer i slutet av året. Ja, ja. Vad ska ni inte göra fram till dess? Det är ju det de måste visa. Ja, ja, absolut, absolut. Så frågan är vad, vad kan de visa? För man har ju hopp, liksom, man hoppas på ett Metroid. Mm. Man hoppas på ett Donkey Kong. Man hoppas vara ett Super Smash Bros eh, Fortsättning liksom Som de gjorde med Mario Kart, en upphiffad liksom. mm. Kanske några mer karaktärer Och lite sånt där Men, ja Vad mer kan de visa? Det är ju det som är frågan Jag, jag sitter helt blankt faktiskt Och kan inte, jag kan inte komma på någonting Som jag skulle, alltså om vi ska dra Den biten, någonting som jag faktiskt Vill se av dem Nej Nej, som sa jag precis, jag har ju liksom mer spel, men vad det har jag ingen aning om. Nej, nej. Det... Vad va, va va var det här eh, om jag försöker, jag försöker komma ihåg från förra året? Eh, one, two switch. Ja. Det är ingenting där de skulle kunna bygga vidare på, eller faktiskt få, liksom, få till på något bra vis? Alltså. Jag hoppas ju inte det, för det är ju gimmickspelet. Det är det gimmickspel som är ute och det är ju det jag absolut inte vill ha. Nej, nej. Så jag hoppas ju på ordentliga spel. Men man kan ju inte bara få några få Nintendo-klassiker, utan de måste ju ha mera runt om. Mm -hmm. För ja, som sagt, annars blir det väldigt få spel. Absolut, drömmen skulle vara ett ordentligt Pokémon-spel på Switchen, där man kan gå liksom All helst av allt, gå tillbaka till Pokémon Red and Blue. Mm. Upppiffat alltså på Switch-grafik, lite som Zelda, Breath of the Wild, gå ut och fånga de sta, liksom första Pokémon-generationen. Vore ju häftigt att köra ett, eh, om vi nu ändå ska sitta och fantisera, köra ett eh, third-person view, eh, alltså gamla klassiken. Alltså mm. bara, bara Alltså precis, precis som du sa Det vore ju skithäftigt, jävla vad cool det skulle vara Att få se det, alltså bygga upp hela den världen Istället, inte bara 2D Som vi kanske är vana vid liksom, Utan Nej, bygga precis. upp originalet Verkligen fast i en helt 3D-värld ja. Och liksom kunna koppla upp online Antagligen när andra spelare springer runt Eller att på olika servrar Eller att man kan gå in med polare liksom Kom in i min värld, springa och jag och Pokémon tillsammans Och möta varandra och... Det finns ju sådana enorma möjligheter med ett Pokémon-spel. Mm. Och Switchen är ju det faktiskt där man äntligen kan göra det ordentligt. Att du kan ta med den överallt och sitta och spela och sen komma hem koppla upp det på nätet och liknande. att Det är ju den perfekta maskinen för just Pokémon. Då det. kanske man äntligen kan få slåss mot varandra eller utmana varandra. För det kan man ju faktiskt inte göra i Pokémon Go än heller. Så att det är ju någonting jag skulle kunna vilja se. Mm. Nej, för det är ju det, absolut. Men inte, jag vill ju inte ha såna mooner om där, för det tilltalar inte alls, utan gå tillbaka till grunden. Mm, någonting som, mm, så att de även lockar in oss gamla fans. Exakt, de nya som exakt. vi spelar nu, men även de gamla fansen och riktigt gör ett komplett Pokémon-spel. Det skulle ju vara drömmen, absolut. mm. mm. Men det var väl lite det vi hade inför E3 lite snabbt. Ja, ni har fått ja. tiderna och ni har fått vad visa fram emot, eller hoppas på i alla fall. Men som <laughs> sagt, för det bästa är det vad kommer de visa, vad är spelen utom det vi redan har sett alltihop. Mm, mm. Men för en annan, vad är din fråga då? Eh, side notes där Ska mm. vi ta mer eller ska vi bara ta det till Nä, nästa? Kör på bara. Vi kör. Eh... Jo, min mm. fundering var lite så här vad, vad bör man tänka på som nybliven samlare? För jag vet att du har ju du har ju varit samlare länge ja. Alltså av i stort sett allt Men nu har du ju ändå specificerat det lite mera Plus att jag börjar bli lite nyfiken på att kanske Starta en samling för mig själv mm. Och då tänker jag så här vad, Har du hunnit sprungit på några sådana här grejer Som liksom så här, det här bör man verkligen tänka på Mm Absolut, men första frågan jag har ställt till dig då är mm. varför just den här samlarjävulen varför kom den över dig? Ja Bra fråga, skulle jag säga <laughs> faktiskt. Nej, men det är lite Ja Jaha. Det är nog lite det här med att jag tycker om att ha saker komplett och ha saker Liksom, det har jag nog alltid tyckt om Alltså mm. att ha När jag spelar ett spel Så älskar jag de, de, Sen man har fått Möjligheten att se att man Har gjort 100 procent mm. Så har jag ju hela haft 100 Sen har jag inte, det är väldigt Sällan jag har lyckats mm. Men det är någonting jag alltid Vill göra Och då är ju samlande En sån där grej som faktiskt det vore häftigt att få ha och ha provat alla spel. Mm. Till, en, till Självklart till en specifik konsol eller en specifik system så att säga. Absolut. För varför jag frågar det är liksom, det finns egentligen vad ska man säga tre olika varför jag tror att eller just samlar grejer. Mm, mm. Ett är nostalgin absolut. Vad ja. är det du minns från när du var yngre? Mm, liksom, mm. Vad är det, så att du alltid har nostalgi till vad du spelar? Mm -hmm. Det andra är liksom, hur mycket vill du kämpa för att få ta på den här samlingen? Mm -hmm. Och den tredje är hur snyggt tycker du att det ska vara att ja. ha, ha samlingen? De här, om man tar bort nostalgin till exempel mm -hmm. då har du hur lätt ska det vara och hur snyggt ska det vara i hyllan? Mm -hmm. Där kan jag rekommendera, antar som jag, PlayStation 2 tyvärr så är den europeiska har ju bara en vit texterna när du störter upp din hylla med namnet, mm. medan alltså USA har man lite mera bilder och sånt. Jaha. Det är, eh. det är, alltså det är olika. Jag, jag förstår ju självklart att det är olika covers på, ah. från olika ställen och såklart. men jag visste inte att det var olika rygg, alltså olika ryggar på de också. Nej precis. USA, de amerikanska, är mycket mycket snyggare. Vi har väl, vi i Europa har tråkiga... Vitt med en svart text. Det är allt ja, vi har. ja, men precis, precis. För det ser inte ut i hyllan. Då är det mer mängden och mm. titlarna när, när man tar fram och kollar. Men där har de väldigt snygga ryggar. Så här, det är likadant vad jag skulle rekommendera en som inte har så här jättemycket nostalgi riktigt men vill ha en bra samling och väldigt bra spel. Mm. Då står det mellan PSP och DS för mig. Ja, Okej, okay. ja. Först och främst DS. En jättestor heter det Library, med väldigt mycket spel och väldigt bra spel. Och det är fortfarande ganska lätt att ta liksom, hitta och sånt. Och varför det just så snyggt, det är att det är plastlådor. Mm. Liksom plastboxar, för går du tillbaka till åtta bitar, Gameboy och eh, alla de här gamla det är papperslådor. Mm. Alltså kommer du ha en väldigt stor samling med lösa. Mm. Och hittar du dem i boxar, då kommer de vara väldigt skadade. De kommer se... Men har du väl hittat bra boxar alltså det finns inte mycket snyggare än gamla åtta bitars kompletta och allt sånt där. Men det jag skulle rekommendera är att man först tänker på vad är det man vill samla? Hur snyggt tycker man det ska se ut i hyllan? Och sen är det liksom hur liksom, vad exakt är det du ska samla på? Som jag, jag har ju tagit bort helt och hållet platin i min samling. Jag vill inte ja. ha platin, jag vill ha originalspel. Jag vill ha skivorna och jag vill ha liksom. Vad heter det hjälp eh, boken där i vad jag kommer till Ja, kodex eh, skulle jag säga. Manualen precis tack. Mm. Manualen. Men där kommer nästa liksom som man inte tänker på förrän man börjar samla själv. Många av de här PS2 speciellt mm. spelen såldes på Game. Mm. Game hade ingen jävla koll på vad de håller på med. Alltså kommer jag många spel som jag har är eh, det är rätt liksom boxar, ja. det är rätt manualer, skivan som är i är Platinum. Så jag har inte originalskivan, <laughs> alltså måste jag hitta skivan återigen och liknande. Ja, ja. För de tänkte inte på att, om här är en skiva och det står rätt namn. Men de tänkte inte på att Platinum ska i Platinum-lådorna och liknande. Så det är jättesvårt. Och det är därför DS är ganska bra, för DS har inte de här special, liksom Nintendo har inte köpt det utan de har sina spel de har sina boxar och sånt, medan PSP har sina Essential och sånt där, det är lite mera, men de är lite lättare att se exakt utan där kan man köra boxar men jag tror spelen är fortfarande samma spel ja, ja. medan Playstation 1 och Playstation 2, där har man Platinum, mm. och Platinum skivorna är annorlunda jämfört med original skivorna liksom Ja, okay. Så det är väldigt mycket att tänka på Och går du ännu äldre ja, men Då ska du ha boxar, då ska du hitta manualer Hitta och kör du åtta bitar Papper, papper, papper Ingen sparade papper är så jäkla svårt Och det blir dyrt mm -hmm. Så är man spridnas ny på samlandet Och faktiskt vill börja Lugnt och samla Och faktiskt får en väldigt fin samling Kanske inte får för allt Men som att man får känning för det Då är det PSP och DS, speciellt DS för där har vi oftast fortfarande papperna kvar. i De är inte dyra alls. Självklart finns det sällsynta spel, men det är väldigt lätt att samla till. Och spelen är jätteroliga, och du kan hitta dem överallt liksom fortfarande. Mm, mm, mm. Men du, då som har tänkt att börja samla, vad är det du har kommit in för? Vad är det du har känt att med det här, är vad jag vill samla på, och det här är liksom målen jag har satt upp? Jag har ju inte riktigt satt upp några mål så Vad jag har velat Eller vill samla på Det är mm. nog faktiskt det, det lutar mer och mer åt att det blir Gamla klassiska Gameboy Mm Faktiskt Alltså Gameboy-spelen Men ja, jag, känner jag mig själv rätt så kommer det Jag kommer att behöva ha ända fram till Vad blir det? Gameboy Advanced Ja uh -huh. På mig Alltså just det, det kommer att bli Från Advanced och äldre skulle jag säga Mm som jag skulle, skulle vilja ha tag på Men varför jag skulle vilja göra det Det är nog mest för att Det är nog inte så mycket för att jag vill ha Faktiskt vill ha spelen Det är nog mm. mer att jag vill ha spelat dem Okej okay. För jag kommer ihåg att jag spelar. Alltså, jag, jag har ju mitt Gameboy Ett Gameboy Pocket Med mitt Pokémon Blå uh. Alltså jag kommer ihåg att jag har spelat så, alltså, Det finns än idag inget spel jag har lagt ner så mycket tid på uh. Och tycker fortfarande är roligt nu Säkerligen 20 år senare Ja. Oh. För det, det händer nu i helgen Jag pratade lite grann med dig Jag började titta på lite Game Chasers Boom sa det Så var pocketen framme och så bara Öster, som Jag tror jag har lagt ner tror speltid, Spartiden På min nya sparning som jag gjorde i helgen Har tror jag åtta timmar nu mm. Och det är liksom Sen i lördags Det, det är ju inte jättemycket Men det är fortfarande jag har ju inte lagt dem tid, Den tiden på något annat spel Nej precis Så att det, det och det och, nej så att det är nog mer att jag vill ha spelat dem så att för, för min del så är det nog inte så mycket Kommer nog inte så bli Så jättemycket Massa låder massa boxar Och massa sånt utan För min del funkar ju jättebra lösa spel mm. Just bara card, Alltså bara själva spelet ja, precis. Självklart Uh -huh. Självklart gärna ska ju självklart ska det ju gärna vara Vad heter det eh, Klister kl alltså, Vad heter det då Åh Lappen på spelet får ju gärna sitta där ja, precis. Så att det inte bara är en grå Eller blå, röd Alltså bara en cartridge Utan det ja. får ju gärna vara Bilden för spelet får ju gärna vara där också Helst av ja. allt Men då är inte du så mycket Beroende på var den kommer ifrån heller Antar jag för det hur, som tänker, jag, hur tänker du då? För När jag till exempel spelade, samlade på N64 mm, Då fick mm. jag ta ett jättestort paket Med Nintendo 64-spel mm. I box mm. Grejet är att boxarna är från Tyskland Alltså står baksidan på mm. tyska Men i spelet kan jag välja engelska ja, För ja. mig gjorde inte det inte så mycket Men nu när jag har försökt byta bort dem Så är det väldigt mycket Att jag får dra priset på boxarna För att de är tyska Istället ja. för europeisk eller svensk ja, sålda Och liknande det är rätt mycket sånt i samlandet också att hur är du med ska du ha dem visandest och kanske du vill ha mera att det ska vara snygga fronter och allt sånt där och var mm. de kommer ifrån och allt sånt där. Det blir nog väldigt lite just som sagt jag, min samling består av ett spel än så länge men mm. just att för min del spelar det verkligen ingen roll för att jag, jag vad jag ser framför mig är verkligen typ att jag förvandlar min gamla Hockeykortsperm som jag har ligger nere i källan mm. Till att bara hålla Mina cartridges istället Ja, ja för det är ju väldigt bra grej Att hockey liksom Samlar palasten Att ha mm. just Gameboy är skitsnyggt mm. Så då är det liksom istället för att ta plats Överallt så har man liksom permar uppsatta Så kanske man kör här är Game Boy, Här är Color och här är SP Exakt, så kan man ta fram. Och Exakt. Sen... Det, det är lite så jag ser Det framför mig ja. Att just, just det blir nog kanske sådana pärmar med sådana plastfickor. För då behöver jag dessutom. Jag tror mig också kunna komma undan lite billigare om jag bara letar spelen. Absolut. Och absolut. vill ha samlingen för att spela dem. Ja. För jag, har, jag, jag, jag vill ju verkligen ha dem för att spela. Jag vill ju prova dem. Det är, det är därför jag ska ha dem. Mm. Jag, vill ju, jag vill ju spela igenom dem. Eller åtminstone prova på allihopa. Ja, precis. För det är liksom som min samling. Den kommer ju ta upp rum. Det kommer ju synas fort man kommer in i mitt rum nu Och jag har liksom 130 spel Jag ja. väntar ju bara tills jag kommer upp mot till exempel, Jag såg en Youtube-video om en snubbe som Under ett år hade han kommit upp på 700 spel uh. Alltså jag har inte plats med det i mitt spelrum just nu nej, nej. Och sånt där så jag måste ju bygga om Och skaffa hyllor och göra allt efter min samling Det mm. behöver man ju inte om man har perm då tar fram perm Och när man väl börjar kolla där i Det är då man får den här wow-känslan Så jag får exakt. i rummet och, och det är väl kanske lite därför alltså det... Det är inte därför nu, men jag känner att det är en väldigt skön grej. Det är ju mm. just när, man, när, jag, när jag kikar på just Gameboy eller handhållet i allmänhet att det tar mycket mindre plats. Mm. Det tar verkligen, det, alltså, det är verkligen mycket mindre plats det tar. För det är som du säger, Nico, ta, ta liksom din. Nu, nu när det bara är spelen och deras fodral så är det ju inte super mycket plats. Nej. Men ta, som, som du och jag satt och kikade på idag tidigare. Vad var det? En skrivare till Gameboy, va? Ja, precis. Som du, som du länkat med. Och det är ju skitcoolt. Det är ju verkligen ett samlarobjekt, verkligen. Absolut. Men det är ju ingenting som jag ens kommer att fundera på eller snegla på. Nej. För att jag vill ha grejerna för att spela. Ja. Jag ser inte vad, jag, vad, vad en sån grej skulle dyka in någonstans. Nej, Men jag vet ju att du som köper upp i bulk eller vad man ska kalla det för mm. köper alltså andra samlare som säljer iväg hela sina grejer liksom ja. du kommer ju, du har ju, Jag gissar på att du redan nu har en hel del Playstation 2-konsoler till exempel ja, absolut. som tar jag... upp plats Ja, absolut. Jag har ju en på G mm. Det blir min tredje jag har nu för jag har ja. gett bort en redan Ja, precis. Och sånt där. Så jag har ju liksom absolut, jag har ju konsolerna, jag har de olika doserna spelen, jag har massor med dubbelt och eftersom mm. Jag har fel skivor och vissa har inte, vissa har inte manualerna till. Alltså måste jag leta efter manualerna, jag måste leta efter rätt skivor jag måste leta efter boxar, boxen sönder eller som tack vare att Game och alla de här återsäljarna använder plastlappar på sina ja. inne i på, mot antingen direkt på skärmen eller direkt på pappret bakom plasten. Betyder det att pappret kan gå sönder, det betyder sätter de det på plasten, kan det bli bubblor av plasten för att de har legat för länge jag är ju så pass att jag vill ju ha en komplett fin samling sen mm. det betyder allt som är solblekt för att de har varit ute på loppmarknaden och sånt måste jag byta ut så småningom är det skador på plasten som att det är repar eller allt då måste jag byta ut det så det här kommer ju vara ett väldigt jobbigt och det är lite så här som jag tänkte fråga dig också hur är du med solblekt du sa att du ville se bilden på liksom spelet Ja, jag men tror att gör det, det, du någonting om den är solblekt Eller vill du ha liksom att det är där Så länge, du behöver inte ha hela boxen Men du vill ändå att spelet ska se väldigt fint jag ut. Tro, ja, det, det där är någon en sån där grej som När det börjar bli dags att prata om dubletter Ja Då kommer ju de grejerna att ryka direkt Precis, för tyvärr är det ju är Speciellt med gamla Nintendo Det är åtta bitar, Gameboy och sånt där mm. De gråa Kan liksom bli väldigt snabbt solblekta De blir mm. gula Alltså kommer det vara väldigt gult du kommer in, Många av de här bilderna kommer knappt syna För de har blivit ja, urblekta alltså de men, men det är ju det som jag tycker är så intressant För att mm. de spelen Alltså det är ju inget fel På Vad heter det på svenska? På kassetten mm. oh, där satt den. Det, det är ju inget fel på kassetten Nej. Ofta Alltså det är klart det, det kommer att dyka upp De också där kassetten inte funkar Men det är bara för att jag inte kan se På kassetten vilket spel det är mm. Betyder det ju inte att det inte funkar Nej, precis. Så att, till en början så tror jag det kommer inte att spela någon roll. Det är ju just först när man när det kanske visar sig att jag har ett spel, jag kanske till och med har spelat det, och så kanske man råkar hitta ett likadant. Mm. Råkar det då vara så att den har en schysst etikett och den kanske inte är solblekt, det är klart det lutar mer åt att man kanske köper en dubbelt då. Mm. För att byta ut den man har. Ja, precis. Nej, men som jag sa tidigare, jag skulle rekommendera folk att börja från. Tänk Playstation 1 eller Xbox One eran och framåt. Mm. Mm. Just för Men, att eh, där är jag, det har lite till, till, jag har lite fråga till dig också. Sådär. Om ja, man säger sure. så här då, är, är, Har du... Vad är viktigt att tänka på när, det, liksom, när du ska ge dig ut och leta efter spel? Då? Eller alltså när du ska köpa på dig spel? Mm. Eller när du vill när du vill börja samla om man säger. Absolut. Var, vart och hur mycket tid lägger du på att liksom kolla upp priser och sådana saker innan du faktiskt köper dem? Eh, absolut. Uh, det finns appar på Playstation och allt sånt där. Mm. Tyvärr så är det att många är ju amerikanska. Det är amerikanska vad värdet är i Amerika. Det är ja. inte allt likadant här i Sverige och liknande. Tyvärr har vi inte någon bra lista riktigt i Sverige. Utan man nej, får gå nej. ungefär så här är ungefär värdet. Och det man absolut ska tänka på, det är bara för att det är ett gammalt spel är det inte värt jättemycket pengar. Nej. Det är det största. Det är inte hur gammalt spelet är utan det är hur många spel som gjordes av det spelet som gör att det kostar. Och sen, det är hur många som, som tycker om det så klart måste jag ha inverkan det med. Alltså, för dig kommer det kanske kosta, men väntar du, det betyder inte att det kostar för det är som jag håller på att byta med en snubbe mm. och vi har en mellanhand som jag byter med en kille och han köper det av en annan och så byter han och jag gamla spel. Ja. Den som han håller på att försöka byta med, han har bra spel. De spelen är värt ungefär 70 kronor ah. Han ser att det är ett gammalt spel Han vill ha 500 spänn för det ah. <laughs> Och det är, så, det, har, det, det är sånt man ser mycket På trader och sånt Att folk tror att det är Jag har 10 spel av Playstation 2 Jag vill ha 1000 spänn för det mm. Det där är inte ens värt 500 spänn mm. Och det är liksom Folk förstår inte det och det är därför Du ska aldrig ha bråttom att köpa ett spel spel kommer komma upp igen om det inte är Jättesällsynt men då måste du Det kommer du till senare att samla på en grej. Det är därför jag har bara att köra För då lär du dig om just den delen. Och så börjar du samla på den. Börjar du komma upp i jättemycket spel och börjar ja, börja samla på allting då, men börja inte med jättemycket på en gång, utan satsa på en och lär dig mycket om just den samlingen istället. Mm -hmm. För då lär du dig vilka som är sällsynta. Du lär dig ungefär vad kostnaden för varje spel. För många som Playtion, många spel ligger mellan vanligast är 60-80 kronor och sen kommer man upp till vissa som är 120-140 kronor men det är egentligen de två prisklasserna och sen ja men ska man gå i extremt ja men då har du de som är uppe på 2000 spänn men att du springer på dem ute i det vilda det är väldigt ovanligt men du ska ändå ha det i baktanken som jag sprang på eller som jag bytte till mig är Futurama Mm. Och det såld, gavs inte ut jättemycket För att det var inte så många som köpte det Den är värt ungefär 700 kronor mm. Mm. Men då ska jag ha det i bakgrunden Ja men de här är inte så dyra Men och så får man hålla på att dela Så jag köpte ju den där bit till mig Så jag har för ett för 700 spänn Men skulle jag se den på Tradera Ja men då skulle de säkert sälja det för 900 mm. Mm. Men vänta, ett tag Ja men då kanske det är någon som inte vet vad de har Och då kan du de köpa det för 10 spänn Det är liksom det och så ja. får man hålla på Exakt, så, exakt. Och man ska vara beredd på också att det, kommer, det här kommer ta tid. Köper inte, nu har det gått väldigt snabbt för mig att komma upp till de här spelen. Men jag har inte lagt ut en krona förrän den här månaden. Mm. Jag köpte nu ett paket på 51 spel för 1000 spänn. Det jag gav 40 spänn ungefär för varje spel. Mm. Och det tyckte jag var liksom rimligt. Innan det har inte jag lagt ut en krona för att jag har bytt spel. Och det är också någonting man ska kolla. Liksom, kan jag, har jag någonting som jag inte komma använda någon mer som jag byter och sånt där, för jag har lagt ner sjukt mycket pengar på mina andra grejer, men jag har ju också kollat upp värdet ungefär och jag har rimligt att kolla upp det finns mycket grupper på Facebook och sånt att här är vad jag har och det här är vad jag är ute efter och folk kommer börja prata med dig och visa sådär mm, mm, men absolut, det bästa om man vill ha billigt, det är att gå på som du, loppmarknad och sånt där mm. du hittade Playstation-spel till mig också ja. och liksom, göra det här tillsammans med någon mm som du håller koll till mig, jag håller koll till dig jag har haft folk överallt som helt plötsligt gått in på en butik och sett Playstation 2, Nicko går ute efter Playstation 2 Jag Aha. så får jag ett sms jag står och jobbar och helt plötsligt bara, hej är det här någonting du vill ha? <haha> så det är liksom jag har haft minst fem personer håll koll åt mig utan att jag vet bett om det liksom. Ja, jag visste det är klart det blir vad ska man säga roligare också om man har fler eller om man känner till folk som Just alltså, de behöver inte, de behöver inte samla själva utan bara det där. Alltså, jag vet ju själv, när jag går på loppis eller vad som helst, så vet, uh -huh. jag vet ju att alltså, innan du ens började samla på PlayStation 2-spel specifikt, mm. så visste jag ju att skulle jag hitta någonting som jag själv tyckte var udda eller så där, alltså, Jag kan ju alltid ringa Nico och fråga om han kanske vill ha det annars. Ja, precis. Alltså, sådana saker, så det, det, det, det är klart, det är alltid intressantare eller roligare om man har folk som, som vet om vad man håller på med. Ja, precis, och sen är det ju som sagt, med som vi pratade om Game Chaser och liknande. Ja, ja. Och de tar ju upp allt sånt här lite i mellanti och de säger ja men jag har typ allting. men det betyder inte att man köper på sig allt och sen man är, ser du ett spel som du verkligen vill ha, mm. men priset liksom börjar gå högt gå därifrån. Du kommer ja. stötta på dig igen. Det är Exakt. liksom. Man behöver inte ha allt på en gång. Nej, ja, nej, visst, nej. För mig har det gått jättesnabbt Och man får så här, ibland känns det att man sitter på Tadero Och ser ett stort paket Och så bara sitter man och bjuder bjuder bjuder Men sen måste man ju sätta sig själv i stopp Är det värt det här nu? Är, mm, är, det, liksom, är, är det bara för att Jag vill ha det eller är det faktiskt värt det här? Och många spel har jag hoppat över liksom ja, men det, det finns de här Pistolerna och sånt i Playstation 2 ja. Men det är bara pistolen Och ett spel till och sen får jag som massa dublätter Är det värt det? Nej, jag backar undan den här gången, för det kommer komma i framtiden också. Kanske inte just den pistolen, men någonting liknande. Och det här är ju en samling som jag ska hålla på med hela mitt liv. Jag behöver inte ha alla 3000 spel nu, liksom. Nej, nej, men exakt, exakt. Nej, det var väl lite dit jag ville komma just det där också. Det är vikt, det är väl, måste ju vara väldigt viktigt att bara tänka på att piano, lugn och fin... Mm. Du, du, Alltså... Du behöver inte allting på en gång. Alltså det, det, det finns ingen mening med det alls. Nice. Det är liksom... Tar det lugnt och försiktigt så kommer du säkert att stöta på det. Och jag lovar att... Du, du kommer att hitta det. Och, och titta. Jag vet, jag hittar flertalet spel. Och serietidningar, allt möjligt på loppisar och på sådana mm. saker som... Alltså jag tycker de är lätt värt det. Och jag menar... Det, som den här Spindelmannen jag pratade om här. Jag tror jag tidigare i avsnittet så tror jag betala fem spänn mm. Och det är ändå 130 sidor Spindelmannen, liksom. Ja, precis. Det, det, det, det är klart det, alltså, det är det ju värt utan, utan att blinka ens. Ja. Det är ju värt bara tiden jag har att sitta och läsa det, liksom. Ja. Så att nej, det, det, låt, låt det. Låt det ta tid. Och sen är det som de säger, speciellt i Game om man är på loppmarknaden som här stora loppmarknader och sånt. Mm, mm. Fråga om de har spel. Ja. Spela ingen roll vad för spel. För du kanske samlar, som jag samlar bara på PlayStation 2. Mm. Fråga om spel om du ser någonting. Att, ja, men här de har massor med DVD. Har de kanske något spel också underlagt eller något? Och speciellt prata om priset. För som du. fick av dig? Typ 15 spel fixar du av ja. mig nu. Ja för varje långt av 450 spänn. du lyckades mm. få det för 400 för man tar det i bunt det är ju ja, det som är bra exactly. för i bunt liksom man kan börja dela lite ja, men jag vet, om jag tar hela bil, liksom, man börjar med ett pris för av dem om du lägger fram några spel liksom eller ja, men, vad ska du ha för en liksom, vad vi för ett av de här och sen bara ja, men, vad får jag för hela bunten i buntpaket för då kan du helt plötsligt börja få det lite billigare och dela men det får ju inte gå för långt heller för många vet som sagt inte vad de har och så tur är inte det är så jättefarligt i Sverige Men går det på Comic-Con Stockholm Och sånt, det är svindyrt mm. Mm. Och är det inte Ett spel du verkligen, verkligen vill ha Vänta och så följer på Och tradera på eh, Blocket, på Facebook-sidor Och sånt, och, för du kommer till slut Springa på ett liknande Spel, tills i alla fall nu när Som min samling är så pass liten jag kanske inte behöver de här storspelen på en gång. Nu har jag turen att jag har fått många av de här stor, storspelen som man faktiskt verkligen vill ha. Mm. Men ibland kanske man springer på bara några sportspel. Jag kanske inte riktigt vill ha de spelen, men det är ändå en bra samling. Mm. Så då köper jag hellre de för 10 kronor stycken att bara lägga 500 spänn på ett spel. Liksom. Man får jämföra lite hur med det i längden, vad man vill ha är det mängden, är det kvaliteten är det bara vissa spel för det betyder ja, det. liksom du, behöver inte, du kanske inte vill ha alla Playstation 2-spel du kanske vill ha alla rpg i Playstation 2, mm. eller alla och det är också någonting man måste liksom först och främst, ska du börja samla rikta in dig på en riktlinje mm. Mm. och sprid inte som jag, jag gjorde ju misstaget jag samlade på allt nu har jag turen att jag kunde skicka det vidare och få min samling nu men jag har ju fortfarande låder kvar av spelen, och jag kommer nog troligtvis inte bli av med de flesta på ett bra tag. Nej, nej, precis. Så ja. Men det är väl lite det, som sagt. Jag rekommenderar att börja med dem från PlayStation 1 och framåt. Ja. För där är det plast. De är fortfarande billiga att få tag på de flesta. Mm, mm, mm. Och det är bra spel. Ja. Det är liksom många av dem är gamla. Det är ju så hitten miss. Medan från Playstation 1 och framåt har de ändå så pass utvecklade mycket är skit, men det är ändå bättre än liksom bara några små pixlar som rör sig och du vet inte vad du gör. Liksom. <laughs> nej, nej men precis. Så precis. gå tillbaka till de innan Playstation 1 liksom, senare, när du har börjat samla ordentligt. Men som du som till exempel samlar på Gameboy och sånt, bryr du inte om plastlådorna, eller papperslådorna Mm. Då är det också en bra konsol, för det är inte jättedyrt att hitta lösa. Nej, Men... det är lite så jag tänker också. Plus att just som sagt, Gameboy är verkligen det jag har spelat mest. Och, mm. Och jag vill ändå påstå att jag tjatar om att jag tycker om att spela handhållet hela tiden. Ja, så precis. Det... Jag, jag, jag tror att det här kan bli intressant. Absolut. Ja, precis. Och då är ju det där sättet att förvaring... Mm. Tänk ut din förvaring också beroende på hur mycket plats du har. Har du inte jättemycket plats, ja men då kanske du inte ska samla på en jättestor samling, utan kanske du ska fokusera lite mer som du på cartridges och sätta in i permar tillsammans med i mm. plastfickor. För då försvinner de ändå. Precis, och du, kan, och du kan fortfarande ta fram dem och bara sitta och titta på dem efter ett tag. Ja, precis. Alltså det, det Ja nej, det, det känns som den perfekta dealen för mig. Mm. Men det är Nej, men det är intressant och det är kul att du börjar samla för jag känner nog att jag samlar med så här så det ska bli intressant att följa det också. Mm, mm. Hur mycket du samlar. Ja, vi ska vi får se. Det, det, kommer nog gå, det kommer nog att vara väldigt... Det kommer nog vara tråkigt i början men jag ska försöka slänga ut och åka runt och kika på där man minst anar det så att säga och se om man kanske kan hitta någonting liksom bara ligga och strö. Ja, precis. Och ja, men som sagt, samling det är det tar sin tid och det är, vi kommer att diskutera. Och sen är det liksom vad man vill ha av samlingen också. Som jag började, jag vill ha alla Playstation 2-spel. Mm -hmm. Det glädjer över nu till att jag vill kunna allt om alla Playstation 2-spel. Jag vill ha spelat alla 2, eller, nu är det jag vill ha Playstation 2-spelen jag vill ha spelat dem. Sen är nästa steg, det är att kunna allt. Jag ska liksom, mm -hmm. historien om Playstation, jag vill, sen blir det ju böcker och allt sånt där och Playstation som man lär sig om grunden, var den kommer ifrån och allt sånt där. Men det är också någonting... Som jag vill bygga ut min samling på Att det började vid spelen Sen blev det att spela spelen Och sen är det all Jag vill vara expert på Playstation 2 mm. Kommer jag bli det inom ett år? Nej, om tio år Ja, Då kanske jag börjar kunna ha hälften liksom. ja. jag, ska, jag ska faktiskt lägga till lite grann där att Varför jag är just intresserad av, av Gameboy Och liksom den eller alltså av det, Så pass tidiga spel ska man väl ändå mm. säga Det är lite för att Det är ändå där det mesta började På något vis ja uh -huh. Alltså du har ändå de... Några av de första spelen till, till sånt som jag sitter idag Och kanske vill läsa en serietidning om Eller jag kanske vill se en film Som kommer ut du kan ju svära på att 9 av 10 så finns det ju ett gammalt Gameboy-spel Någonstans där det började Jo, precis Så att det är lite det, liksom komma tillbaka till Där, all, där allt startar Jo, absolut Så är det ju för mig med PlayStation 2 också Att det var ju tonåren då man började gå på bio och se på mm. filmer och sånt. Allt det och så här tecknade sig man fortfarande såg när man var mot barnåldern och så gick upp. Det finns på PlayStation 2. Mm. Och det är ju inte. Och det är ju liksom man har kanske. Även om du inte har nostalgi med just att ha spelat det spelet, så har du en koppling till någonting annat. Och det är ju det som är så bra. Ja, ja men exakt, exakt. Men det var dagens avsnitt. Ja. Ni hittar alla avsnitt på bloggen abitonördenes.blog.se och ni når oss lättast via Facebook facebook.com slash Så tack så mycket för avsnitt och så hörs vi nästa vecka igen. Ha det gött! Edo!